Mikrofon próba, egy, egy, egy, egy, egy, egy, kettő, három. Mikrofon próba, egy, egy, egy, egy, egy. Ma talán a van. Nem biztos, de ha 13 a van, az van, akkor komat. 19 és fél éves alányom Van egy megállapodás az anyjával Bár már annyi megállapodást felrúgtunk Akár ez is fel lehetne rugni, de Az, hogy van egy Tizenkilenc és fél éves lányom Azt ugyanolyan furcsa kimondani, mint hogy Egyszer ki tudja, mikor meg fog halni Szokták tőlem kérdezni, hogy mit csinálok napközben. Nos, ha a Márai azt mondta, hogy budainak lenni, az egy életforma, akkor én több életformával is rendelkezem. Egyrészt budai vagyok. Igaz, hogy egy betolakodó, de akkor is budai. Másrészt pedig a Kejfe Jancsi az maga egy életforma. Ebből csak egy részletet emelek ki. A jöttem alapítvány videóját szabdaltam tegnap részekre. Annak érdekében, hogy megmutassam önöknek, képben nem, de hangban igen. Erről az elmúlt időben sokat hallhattak ez a hatházi csepregi összecsapás, amely valójában nem hatházi csepregi csapásnak kellett volna, hogy legyen. A műsor 14 éven aluljaknak nem való, így aztán talán elmondhatom, bár kicserélhető lenne a szó, de nem lenne úgy kifejező kurvára, tehát valami egész kurvára felbé az agyamat, megnézve ezt a videót. Megpróbálom kettő percben összefoglalni azt, hogy miről van szó. Van egy alapítvány, amely nyert egy uniós pályázaton. Az alapítványban valamilyen módon jelen van Lázár János felesége. Hatházi Ákos részint az érintettség, részint az összegek alapján megtámadta az alapítvány tevékenységét. Vagy nem a tevékenységét, hanem az uniós pályázatát olyan hatházi módon. Elnézést rossz a hasonlat, de a hatház és a puzsér valahol rokonságban vannak egymással. Amikor lőnek, akkor nem szabad a környezetükbe lenni. És az a sajnálatos, hogy állandóan lőnek. Volt egy sajtótájékoztató? Ember nem érti mi volt az esemény, amit szegedel rendeztek. Voltak orvosok, alapítvány emberek, két államtitkár, egy miniszterhelyettes, egy miniszterhelyettes államtitkár, hatházi, alapítványalapító, sajtó. Gondolják el, hogy milyen az a sajtótájékoztató, ahol az asztal mögött ülők az idő 98%-át felemésztik, beleértve, hogy kis hiány egymásnak esnek. A sajtó részéről egy, azaz egy darab kérdés hangzik el, amire érdemi válasz születik de azért kár volt elmenni Szegedre. Ha ebből a mai szójárással kéne élnem, a korasülöttek ennél többet érdemeltek, amivel nem az alapítvány tevékenységét kritizálom, hanem azt, amit lehetett látni. Nem lesz megszólaló Ebben az ügyben, és kicsi az esély arra, hogy lesz olyan kefeje jancsi hallgató, aki mind a három részt meg fogja hallgatni, ez egy három órás anyag. Három részre szabdaltam. A tótéban kettő vagy három van. Utána beszéltem az alapítvány alapítójával, és beszéltem a miniszterelnökséggel. Mind a ketten megértettek, többé-kevésbé egyetértettek velem, volt, aki többé volt, aki kevésbé, hogy ki volt, azt nem árulom el. És senki nem ohajtott utólag ehhez a történethez hozzászólni. Én el fogom mondani az előzményeket, és aztán szabadjára engedem a történetet, amiben benne van a teljes lehetetlenség, ahogy mint élünk a Kárpát-medencének ezen a pár ezer négyzet kilométerén. Az első résszel ma, 9 és 10 óra között ismerkedhetnek meg. Együtt ebédeltem Durrani Péterrel, ki abba, a korábbi tevékenységét és valami olyanba kezd, ami számomra a science fiction, science fiction, ráadásul első ránézésre rév riasztó, de a Duranelli nem annyira riasztó, így aztán az egész nem lesz annyira riasztó. Big data információfeldolgozás egy olyan világra, ahol a számokból kikövetkeztetik, hogy ballábbal vagy jobblábbal fogunk felkelni, és nem ez lesz benne a legfontosabb. az idősebb korosztályt ketten képviseltük, Kósi János és én. The thought of you. I went wandering. Ma a 2017. szeptember 13-a, szerda van a pontos idő, 4 percünk van lesz reggel, 418, ez a kéfey minden, minden, amit az asznapról tudni kell. A Hallgatók és Fiala János utóbbi én volnék már, mint hogy én vagyok a Fialajános. A Hallgatók pedig önök. Milyen számban vannak jelen, azt eddig se lehetett tudni, de most nagyobb az aggodalomra azok, hiszen hát nem is a semmiből, de majdnem a semmiből támadtam fel. hogy újabb hallgatóra tettem szert, nem szóltam a reményéknek, hogy van. Nem emiatt hívtam fel, de azt mondta, hogy oké, okay, akkor hallgatni fog. Plusz egy. Ma 11-kor találkozom Elsimon Lászlóval és onnan átrohanok a bácskaihoz, mert a 444.hu legutóbbi írása az önkormányzati lakásokkal kapcsolatban eljutatott oda, hogy ennek a végére kell járnom, hogy ez hogy is van. Egy nap nem véletlenül köszöntöttem fel a műsor elején Hutirai Gyulát, meghívva voltam az esti partiára nem tudtam elmenni. Elnézést az ünnepeltől és a jelenlévőktől, hogy a szerint személyemmel nem emeltem az esemény fényét, de nem is ez lett volna a dolgom. A holnap és a holnap utáni nap nagyjából betelt. Betelefonálásra talán most még van egy háromnegyed órájuk, és aztán ugye beszélnem kell a Györgyevicsel, a Báskáival, a wintermont az Ugival, a Karácsonyjal, Navracsics-szel, Téteken délután megbeszélés tanításügyben, jövő héten szerdán pedig debütál a, ba a bakácsal való tévéműsorunk a Zugló tévében. A semmi és a másfajta semmi között járok inga járatban. A 2017. szeptember 13-a szerda van, a pontos idő 4.18 lesz másodperceken belül. A hegy, ahonnan jöttem, ott is ütött a nap, reggel 9 fok volt. Gondolom a hajnalok hajnalán lehetett ez 6 is, de még nem fagy, magyarul a parlagfű az virágzik, és kösöni szépen jól van. Ezzel együtt rövid nadrágot vettem, Krisztan, mert még ráadásul hajat is mostam, tehát tudom, egy egyik szörnyebb, mint a másik, de valami egyszer meg kell halni. 06148909999 és egy. Más rádiókban azon rugóznak, hogy most a Gulyás Gergely mit mondott pádról, vagy hogy kik az ország legveszélyesebb emberei. Ha nem veszik rossz néven, de tőlem rossz néven vehetik, én ezzel most itt nem foglalkozom. Nyolc óra után Mihály Péterrel beszélgetek, majd felkonferálom a maradék időben, ha lesz maradék idő, ennek a szegedi nem tudom micsodának az első óráját. 4 8 tól óráig miénk a pálya. Arról beszélgettünk, hogy arról hallgatunk, amiről akarunk. 061 48 esnek 99 9 9 9 9, 9, 9, 9, 9 14 másodperc kevés volt ahhoz, hogy a kettős CD beálljon, de hát ennél vannak nagyobb problémák is. Este főleg a Barcelona juventus néztem. Miten beszéltem, Bácskai Jánossal átpislantottam a Róma Atletico Madridra, a legkevesebbet az Anderlecht-tel töröttem meg a Bayern münchen hát Az a futball, amit Barcelonában játszottak, és 22 ember plusz a cserék műveltek. Hát az csak az elnevezését tekintve emlékeztet arra, amit nálunk focinak neveznek. Igen, mondat erejéig visszatérek erre a videóra, illetve annak a hanganyagára, amit majd megismertetek önökkel kilenctől, abban benne van az egész ország reménytelensége. Egy ilyen rendes fogta csuka helyzet, amiben én 2018 áprilisát illetően nem tudom önöknek azt mondani, hogy szavazzanak az ellenzékre, vagy szavazzanak a kormánypártokra. nem tudom. Tényleg azt mondtam a reményüknek, hogy. Uh, ez olyan, mintha 100 méter Damil összegabajodna, és az ember azt mondaná, mert pervers, hogy akkor ezt most bogozzuk ki, mire a másik azt mondja, hogy nem lenne egyszerű venni újat. Nos, ez az, az életünkkel kapcsolatban nincs így, ott újat nem lehet kérni, csak bokozni lehet. és ez a bokozás, ez nem is ismer ilyen négy éves periódusokat. 061 és 06 Önökön 1161 múlik, hogy bekapcsolódnak-e a műsor elkészítésében, amire felhívtam a szíves figyelmüket, hogy nyilván hogy az Önök jelenlétében egészen más. Én agyogon elviszem ezt a műsort, attól egészen az ABC utolsó betűjéig, önökkel más. De nem, nem van hiányérzetem, ha nem kapcsolódnak be. Én az a szakás vagyok, aki főz, hogy aztán azt kieszi meg, és milyen formában elégedette vagy sem, azt csak akkor tudom meg, ha azt önök elmondják nekem, emiatt nem megyek ki az utastérbe. 061 egy, 06 és nulat Képzeljék el, Ádámnak ez a történet vadonatúj új lesz. Ez egy gyönyörű történet. És most úgy tűnik, hogy lesz neki második fejezete is, miközben volt neki prológusa is. A of Hozzám, ahol én lakom, a 212-es és a 21-es autóbusszal lehet eljutni. Lehet eljutni fogaskereküvel is. Autóval közlekedem zömében, de van bérletem és közlekedem. Valamikor áprilisban vagy májusban, de még július előtt a 21-es busszal mentem haza, és leszálltam róla ott, ahol leszálltam. Hogy köszönte az autóbusz vezetője vagy sem, azt már elfelejtettem. Azt követően, hogy leszálltam a buszról, a buszmegállottól lévő 5 méterre levő telefonfülkébe mentem, ahogy volt, óta megnézem, hogy a telefonokban felejtenek -e az emberek pénzt, amit Nyugat-Európában már nem nagyon lehet megtenni, mert egyrészt nincsenek nyilvános főkép, másrészt például a parkolókban, a parkolók zömében, a parkoló órákban is belenyúlok, kártyával működnek, abból pénzt kiszedni csak Rodolfú tudnak. Ki volt a Rodolfo? nézzék meg a Wikipédiában. Ezt követően elmentem abba a spárba, most már CBA, akkor már nem spár volt, nem tudom. Tehát ahol azt mondták annak idején a László, Lászlónak, látják, minden történethez tudok hozzátenni egy plusz mondatot. Tehát ahol azt mondták amikor köztársaság elnök lett, hogy tartson ki jó ember. Befejeztem már a vásárlást, amikor kifelé jövet, egyszer csak azt láttam, hogy ott áll a pultnál, ahol az ember kirámolja a szatyrába a vásárolt halmikat, ha egyébként át akar rámolni, hiszen nagy valószínűséggel arra szolgál az a pult, ott áll a buszsofőr. Kérdezi tőlem, hogy nem tart-e föl? Mondom neki, némileg meglepve, hogy nem. Hát, hogy azt kérdezi tőlem, hogy én egyébként valamilyen anyagi problémában szenvedek-e, vagy van valami anyagi izén, és mi az első az volt, hogy esetleg a hátsó zsebemből, ahova csak úgy beszoktam időként gyűrni a pénz, onnan kiesett valami, és ez és kiosztam sodrából, hiszen néz a hanyagság, amikor a buszsofőnök annyit keresnek, amennyit. Ez jutott az eszembe. Megvallom őszintén, de mondja, hogy nem. Mondom, mire gondol? Hát arra, hogy én bementem a telefonfülkébe, látta, és hogy hát azt szeretné tőlem megkérdezni, hogy nekem vannak-e anyagi problémáim. Hát köpni el nem tudtam. Mondtam neki, hogy nem... De az illető nem nagyon hagyta magát befolyásolni, vagy befolyásoltatni, és mondta, hogy mert egyébként anyagi problémáim vannak, akkor, hát ez őt némileg meglepítsz, mert csak néhány hete, hogy nem dolgozom, de akkor ő nagyon sívesen kisegít engem egy ezressel, sőt, hogyha ez egy tartós anyagi, probléma, akkor ezt az aparást rendszeresen megkaphatom, és mindjárt magyarázólag hozzá, tett, hogy ő egyébként rockzenészeket is úgy visz a busszal, hogyha netán más felé kell menni, akkor egy vagy két megálló esténként, amikor már nincs nagyon sok utas, az nem probléma. Ugye ezt a történetet én megértem a 24.hu-n, és nem véletlenül, mert ez nem sokkal azután volt, vagy talán másnap volt, és látják, ide jön a foci meccs, Ugye akkor volt az, hogy a Ribérit lecserélte a Bayern Münchenben az Ancelotti, és a Ribérit teljesen ki volt borulva. Az Ancelotti pedig fogta magát, és a partvonalnál megölelte a Ribérit, amitől a ribéri teljesen megváltozott, és vajra lehetett volna kenni, vagy kenyire lehetett volna kenni, ami egyébként a Ribéritre nem jellemző. Egyszerűen csak abból a hozzáállásból fakadóan, ahogy az Ancelotti viszonyult hozzá. Én nem voltam Ancsalotti, se Ribéri, és a buszsofőr sem volt Ancsalotti vagy Ribéri, de magam múgyan nem tudta mit reagálni. Kérdeztem, hogy visszakísérhetem a buszhoz, ami tőlük nagyjából 250 méterre volt. Mondta, hogy igen, akkor még tovább beszélgettünk. Mondta, hogy itt, a, mondtam neki, hogy itt a civil rádióban vagyok, mondta, hogy ő ezt tudja, és hogy mennyi dologban tudnánk mi együttműködni, és felsorolta az összes demonstrációt, ami az azt követő két hétben Történt, és hogy hát azokon nem elég, hogyha részt veszek, de fontos lenne be is számolnom róla. Az egész szituációnak volt valami olyan képtelenségem, nem lesz szavakban elmondott. Tehát miközben elmondott, az egész egészen képtelen volt. Megöleltem, tehát, ami rám egyébként egyáltalán nem jellemző. Tehát erről a hompól a hosszan tudna beszélni, hogy engem ilyen könnyű megölni. akkor fogtam én is, egy vadideget megöleltem. És elköszöntünk egymástól. Erre tegnap kaptam tőle egy e-mailt. Hát, hogy tőle kaptam az e-mailt, azt onnan lehet tudni, hogy ...beazonosíthatóvá tette magát. Ha nem veszik rossz névben, a nevét nem mondom. Kedves Fiala úr! Fiala János eredeti figurája a médiának, hírérzékeny, újságíró, harcos, civil választékosan fogalmazó érzékeny alak és kiállhatatlanul érdes hallgatóval, riportalanyjal, ha épp úgy alakul. Újraindul rádió misőre a ez volt az aprópa a nem kizárólag részlet a hétfői egyenes beszédből... Kettes. Nyilván tud a közös ország mozgalom munkájáról magam a buszsofőr, Sváphely fogaskerekűnél emlékszik a telefonfülkesztő, és részt veszek benne. Nem tudom, mikor indult a műsor a civil rádió, de örülök neki. Ma hallottam önnél Vajnai Attilát. Nos, a közös ország Volt esetleg személyesen vagy telefoninterjú már az új Kelyfej Jancsiban, valamelyik szóvivőjével, közismerte mindannyian nők. Ha lenne ilyen szándéka, illetve a lehetőséget adna rá, akkor összetudom kötni önt a mi sajtósainkkal, írja a buszsofőr, aki férfi. Utóirat, három, a szék, ami liftezett ön alatt, ugyanezt képzelje elvezetülés buszvezetés közben. Hát így, barátaim. 2017, szeptember 13-en. Van önöknek ilyen buszsofőrjük? Kettő perc múlva lesz fél nyolc, ez a Kejfej Jancsi, szeptember 13-en. 06148909999 és 0636771161. Eleget tettek azon kötelezettségüknek, hogy elvitték a jó vagy rossz hírét adnak hogy ismét van Kejfej Jancsi. Ezúttal a 98.00 frekvencián a szokott időben reggel héttől... It's everything I wish. I... és én a Egysel és a Youtube-val ezt a felvételt el nagyon sokat nem hallhatták 061 48 és egy egy hat egy akinek akarja, hogy Petrezseimet áruljak de már nem árulok sokáig csak egy fél óráig Beleért, hogy a mondás, hogy jött létre alól halványira gőzöm nincs Kire mondják azt, hogy Petrezseimet árul, és most nem a Lehel, út, Lehel téri, hogy a Lehel piaci árusról beszélek. mert ha bálba vannak, vagy bárhol, és akkor egyedül vannak, nem? Mi? Igen, én is így tudom, de ez mire vezethető visszamondás? vissza a mondás? Hát azt nem tudom. Mi hozzá, hogy én a 2017. szeptember 13-án, szerdán 2 perccel fél után egy bálban lévő fiatal lány vagyok, akit nem kérnek föl? Ezek a percek nem arra szolgálnak csupán, hogy megítéljük, hogy milyen az ország megítélése holland szemmel, hanem arra szolgálnak, mint a fogmosás. A reggeli higiénének része, hogy nem csak az, hogy hallgatjuk a kejfejjancsit, hanem hogy valamit mondunk magunkról. És anélkül, hogy ez műsor lenne, üzenünk szerelmünknek, hogy szeretjük. Vagy fogalmam sincs. 0614890999 és 063677161. 8 órától Mihály Péterrel beszélgetek, majd felkonferálom a 9 és 10 óra közötti összeállítást, amely egészen 9 óra 56-ig tart. Jó reggelt, mondtam. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Nem tudom, jó számot hittem, mert nagyon gyorsan mondja a telefonszámot a... E... Hát annyira gyorsan. 061 489 099 06 Igen. Figyelj. A telefon kihangosítón egy picit másabb a hangja, mint a rádió, ezért lefőztem meg abban, hogy jó számot ütöttem, Ez a másik dolog, a... hogy amikor találkoznak velem, akkor mindig azt mondják, azt hittem alacsonyabb, de hát van ez így. Figyelek. Én nagyon örülök, hogy újra hallom Én nagyon régen hallottam és nagyon tetszett és szerettem, amit ön csinál. Ami egy kicsit bánt, hogy úgy érzem, hogy sokkal szomorúbb, mint amilyennek lennie De szóval, látja, egyáltalán nem vagyok szomorú. Miért gondolja, hogy szomorú vagyok? Legalábbis elégedetlen azzal, amit folyik a kishatnak. Hát azzal nem tudok nem elégedetlen lenni, de ez egy tízes skálán azért normális esetben nem határozza meg a közhangulatomnak a mértető. A, a tízes, tehát a tíz a legrosszabb, vagy tíz a legjobb, és egy a, vagy a legrosszabb és egy a legjobb, akkor ez négyesnél nem rosszabb. Na hát akkor ez egy teljesen jó dolog. Jó, de ha, megfogja, ha meghallgatja majd 9 óra és 10 óra között az az összeállítást, amit feltétlenül nem fog meghallgatni, vagy ha igen, akkor nem fogja meghallgatni mind a három órát, akkor abban rá fog jönni, hogy egy olyan országban, ahol a koraszülöttekkel kapcsolatos tevékenység oda tud torkolni, mint ahova torkolott szombaton, és ami nem egy egyedi eset, hanem abban csebben a tenger benne van, ott nehéz elégedetnek lenni. De ő maradéktal elégedett abban, ami az országban van. De, hogy vagyok, de, hogy vagyok. De akkor mi, miből én... tudja kikövetkeztetni, hogy engem az átlagosnál, vagy önnél sokkal jobban zavar, ami itt van, és ez engem lehangol? Uh, ugye, én pénteken hallottam először önt, és azóta próbálom ezt a műsort elkapni, ahol ön van. Uh. És akkor nagyon azt éreztem, hogy mivel nagyon kevés a betelefonálónak, kevesen tudják azt, hogy e, ön van, létezik itt ezen a csatornán, sőt, magát a civil rádiót is kevesen ismerik, és hallják, vagy legalábbis én ismerős körömben ez nem annyira e, hallgatott rádió. Tehát én, én nagyon szívesen, én megmondom őszintén, én nem vagyok e, törzsgyökeres, videszes. Én a Fideszről szavaztam és ezzel most lehet, hogy ebben a rádió adóban e, nem vagyok a legnépszerűbb ember. Nagy valószínűséggel megint csak a Fideszről tavasztam, függetlenül attól, hogy maximálisan egyetértek önökkel azokkal a dolgokkal... De állj meg két, do két, dolog. két dolog. Egyrészt, hogy nincs önök, hanem én vagyok. Másrészt, hogy jön össze az ön Fideszessége a civil rádió hallgatottságával? Elnézést kérek, hogyha ha megsértettem bárkit is. De senkit nem de... sértett meg, a, a, hirtelen tudom, hogyan értem, ugrottunk nem át. Nem vagyok fideszes, nem vagyok fidesz. Mag, értem, de az előbb még ott tartottunk, hogy szoborúságot érzett a hangomban az, az ügyben, hogy kevesen tudnak arról, hogy itt vagyok, és az ügyben tényleg van bennem szoborúság, de mindent elkövetek. Nem szomorúságban, hanem próbálok ez ügyben tenni, ami nem könnyű. Ebből most hirtelen hogyan ugrottunk át a Fideszre? Ugye az ország helyzetéről beszélgetünk, arról beszélgetünk, hogy itt mekkora család... Igen, de az előbb arról beszélt, hogy amiatt volt szomorúság a hangomban, mert kevesen telefonálnak be, ami egyébként tény, emiatt szomorú, nem vagyok természetesen boldog se. De hogyan jutottunk el innen a Fideszhez? szépen azért jutottunk el a fideshez, mert én ugyan nem ismerem a TV-rádiót, bár én most innentől kezdve fogom hallgatni, és azokat a műsorokat, amiket önmondott, azt is megpróbálom, hogy ha az idő engedi, ugye dolgozunk, én is a munkahelyemre tartok, tehát alapesetben ez nem mindig megoldható, de én mindig szeretem hallgatni, hogy kezd kezdve, más rádiótól nem emlegetek, tehát ahhoz képest, hogy én azt mondtam, hogy én Fideszét azok, de én az rádiókat, újságokat, hírlapokat, én minden olvasom, mert én úgy gondolom, hogy akkor lett teljes a kép az életemben, hogyha minden oldat, minden felvetést meghallgat az ember, e, legyen az melyik jobb bal, szélső jobb-szélső bal, teljesen mindegy. Értelmes emberek beszélgetnek, értelmes emberek mondatait érdemes meghallgatni, megfontolni, nem muszáj Én is egyet értek bizonyos dolgokkal, amit az ellendék mond, akár az oktatási ügyel kapcsolatban. Akár a megészségügyek kapcsolatában, hogy minden normális ember. Annyira rosszul nem állok, hogy értelmetlen telefonokat folytassak. még az hangzott volna el, hogy én azért, mert ellenzéki vagyok a civil rádióban most éppen, korábban máshol, abból adódóan kevesebben telefonálnak be, azzal se tudtam volna egyetérteni, hiszen én mindig ellenzéki voltam a maga módján, és a hallgatói betelefonálások száma nem igazán alkalmazkodott ehhez, de az az irány, amit vettünk, és az kettesben nem fogjuk tudni folytatni. Akkor inkább hallgatók nélkül. Mármint betelefonáló hallgatók nélkül, mert hogy hallgatók nélkül nincs rádió is. Költője a kérdés, de elég finoman intéztem az ügyet. Is there a time for first communion, a time for mystery? is there a time to turn to is there a time to be a beauty? az így, különösen volt hogy az nem de csak nem értettem, tehát ez a telefon, ez, ez egyszer csak egy ge, kapott egy gellert, és elkezdett indulni a semmire. Hát de, tehát önmagáról szólt az egész, hogy önmagával elégedett, mert mindenről tud, de amúgy meg az országon nem nagyon, de még... Na mindegy, szóval nehéz helyzet volt, de kiválóan meg lett oldalak, betulálok. Átadom. Mondom, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Maga még ma sokat nem beszélt a hangi alapján, figyelek! Le kéne El, a rádiót, mert minden kétszer szól, kétszer szól, kétszer szól, kétszer szól, háromszor, négyszer, Most talán most. Ideális, figyelek! Fikerül, nem a rádióba. Hát, sajnos nem leszek a hallgatója állandóan, mert csak egy átvilasztott éjszaka után vagyok véletlenül ébren. Amit érhetetlenül sajnálok, mert nagyon szeretném hallgatni. És megpróbáltam a ö, rádió honlapján interneten meghallgatni. Igen? És mi történt? Nem sikerült. Miért? Nem tudom, a formátum valahogy nem áll készhez. Akkor majd valaki biztos betelefonálni és segíteni fog, de egyébként ön egy ilyen éjszakai bagoly, vagy mi a helyzet? Egy tökéletes éjszakai bagoly, igen. Aki végighallgatja, <gül> nem mondom meg, hogy melyik rádiót. Hogy mi nem mondjam meg, könnyű, ha már azt mondja, hogy de miért hallgat egész észak a rádiót? Mert nem tudok aludni. A értem, szóval kóros szenved. Ha, valahogy úgy. És jár az agyam, és bosszankodom sokszor. És azt rádió műsorokkal lehet kezelni? Nem, azzal, azzal ártani lehet csak az embernek. De akkor miért hallgat rádió műsort, ami árt? Mert nem találok olyat, ami használ. De akkor nem hallgat komoly zenét, vagy könnyű zenét, vagy mi nem hallgat csöndet? Na hát a csönd lenne az igazi. De mégse azt választja. Valakítaná. Na, amellett rettenetesen érigylem azokat, akik képesek fölkelni és meghallgatni a műsorát. És nagyon örülök neki. De mióta szenved ebben az álmatlanságban? Pár éve. Ez csak úgy jött? Ö -ö -ö Tulajdonképpen kimboltam Amerikában egy ideig, és egyszerűen biológiai óram nem állt vissza. kilenc órás eltérésben élek. De hány éve? Öt éve nem állt helyre a biológiai órája. Körülbelül. És mennyi ideig volt Amerikában? Két évig. és mit csináltott? Gyógyultam. Mert egy beteg volt? Igen. És meggyógyult? É, igen. Én kaptam, életet kaptam. Los Angeles-től. Mert kórházba kerültem, és egy olyan szívműtétek csináltak meg, Amerika legjobb szívgyógyásza, amit itt nem vállaltak. De emiatt ment ki, vagy ez véletlenül ott történt meg? Is-is. Ez hogy létezik, hogy is-is? <gül> hát amikor kiment, akkor szívbeteg volt, vagy sem? Igen. Akkor miért nem mondja Igen ezt, hogy... Itt már lemondtak rólam. Négy évvel ezelőtt, vagy öt évvel ezelőtt, vagy hat évvel ezelőtt? Hány évesnek tetszett lenni, vagy nem tetszett lenni, de annyi volt? Hatvan fölött. Mennyivel? te jó Isten! Hát nézd, ide vetelefonálni, ez kockázatokkal jár. Hát azért ki olyan... Mikor született, és megmondom önnek hány éves? Hát én most hatvan kilent vagyok nagy generáció tagja. Ezt agy, nagy generáció, ezt annyian elmondják, ez teljesen, mindegyik mindegy generáció nagy generációnak mondja magát belőtt, vagy fogalmunk, hogy mi alapján, és amikor visszajött, akkor valójában azért jött vissza, mert hogy helyre rakták Amerikában, és akkor úgy gondolta, hogy visszajön? Ő hosszú és körülményes. Minden hosszú és körülményes. Itt is. Én Úgy a háttérzajból jól... Úgy alakult, hogy vissza kellett A háttérzajból én azt hallom, hogy ön egyedül él, vagy a háttérzajból azt hallom, hogy ő nem él egyedül? A nem, zaj... nem élek egyedül. És amikor ő nem tud aludni, akivel nem él együtt, ő alszik? Tökéletesen. Ez uh -huh. hát az gáz. Nem mondanám azt, hogy sétáljanak, de azért minden nap a másikat abban a helyzetben hozni, hogy hát ne tudjon aludni. Kicsit csiki lenne. <laughs> Na, annyit azért elmondanék, hogy... Azt mondta egy itteni ö, neves ö, szívgyógyász, hogy úgy sikerült ez a műtét, hogy ez egész életem végé ki fog tartani. mint, hogyha meg fog halni, akkor egy tigla fog a fejére esni, és nem a szíve fog megállni? Igen. A gyújtásom tökéletesen rendben. Jó, hát akkor magabiztosabb volt ez az orvos, mint az én apukám, aki orvos volt, mert ő ilyen biztos nem mondott volna. hogy életem végéig ki fog tartani. Hát így legyen. Köszönöm, hogy be, fel, felhívott. I see a to kill én például azért nem tudok aludni, mert annyira foglalkoztat az, ami az életemmel kapcsolatos, hogy a munkámmal a kettő ugyanaz, hogy nem áll le a fejem. Tegnap még ott éjfél tájban ittam egy pálinkát, amit egyébként nem nagyon szoktam. De már a reményikkel való telefon is ilyen lassítás volt. Tudják, amikor a vadászgépek úgy szállnak le, hogy ez az elnyis szerűség, ami nem tudom, hogy micsoda, az kinyílik ott hátul, hogy ne legyenek túl a, a nyalóm. Már-már turbó közeli állapotban vagyok, ami ebben az életkorban azért már nem életbiztosítás. A halleluja természetesen arra vonatkozik, hogy meggyógyult az illető. Mi másra vonatkozhatna? Lassan mondom, hogy Lendva Ildikó is értse, 061-489-0999-0630-6771161. Teremtem, nem csak Hutirai Gyula születésnapjára nem mentem el, de arra a lakossági fórumra se, hova Dobrevklára ment a tököli étterembe, így ott se voltam. A férje lemondta a hétfői ebédet, amit azt hiszem átvaktuk jövő szerdára. Önök hova nem mentek el tegnap? Hogy hova mentek el, vagy egyáltalán? Yes, I'm not coming back, hallelujah, hallelujah, here she comes, born and raised in the wrong side of town, you get so high you can't come down. 10 percünk lesz reggel 8 óra, és másnaperceken belül inkább 9 lesz. Ez a 10. Holnap-holnap után nem nagyon lesz idő arra, hogy betelefonáljanak. Ha valami jobb van nekem maguknak, a környezetüknek, akkor most éljenek a lehetőséggel. 061-489-0999 és 063677161. Jó reggelt kívánok! Arra gondoltam, hogy igen, ez érdekre is lehet másoknak is. Én a Galvani híddal kapcsolatos lakossági fórumon voltam például. Igaz, nem tegnap, hanem pár nappal ezelőtt, de ez is egy közéleti esemény, és ezt akartam bedobni. De hajrá, tessék, ez a Galvani híd, ez egy létező, vagy ez egy leendő Egy leendő híd, egy kiemelt kormányzati beruházás az olimpiára. Igen, igen, és aztán döntöttek, hogy mégis, attól függetlenül. Ez, igen, összeköti, igen, ez, ez összeköti a milyen kerületet? Ez, ez Ferencvárosban van az egyik vége, talán? I, igen, nem, vagy, hú, hát Ferencváros. igen, Ferencváros is érintett, a 18-19. kerület is Csepel is, és a 11. Tehát ez úgy van, hogy dél köti össze a Csepelemmel keresztül, de ott kétszer felé járt a Dunát. Uh, és akkor utána így megy át az illatos útra. A Galvani útról Jó, indul a tizenegyedik. a nekem most GPS az életemben nem jártam ott, vagy hogyha jártam, akkor de várján, nem De mert mondom, a Lágymányos hídtól lejjebb volna, négy kilométerrel, azzal a pármuzan. Ó, én ezt értem, csak ha éppen a Galvani úton lennék, akkor nem tudnám megmondani, hogy az az út, de ez teljesen lényegtelen. Azt kérdezem öntől, hogy egyrészt kitartotta a fórumot, de ennél sokkal fontosabb, hogy ön miért ment el Ferenci István tartotta a lakossági fórumot, ez már a második forduló volt, tudni, itt nagyon féltik a kiserdőt, ami ott van Vekkerben uh -huh. mellett. Erről volt már egyszer itt a műsorban. Igen, akkor. A, jó, egy pillanat, én mindjárt, mindjárt folytatom. Türelmes vagyok. Autóban ülés és vezet? Szóval, hogy igen, akkor lehet, hogy. Tehát ez most sokáig napi rendi pont lesz, csak az a probléma, hogy kiemelt kormányzati beruházás, és egy picit olyan hiába való, bár bár akik szervezik, és akik eljönnek, azt gondolják, hogy mégiscsak. Kámít, hogy Ön személy szerint mire volt kíváncsi, és mi az, amit megtudott? Ön is aggódik e. a kis erdőért? Én a kis erdőért is aggódom, illetve amit a levegő munkacsoport említ, akik már sok évtizede ezzel foglalkoznak. Mert, ez egyébként ide. ez az erdő, volt erről szó, de attól nyugodtan, másodszor, harmadszor, ezredszor is lehet, az ott jelentős szenvedést szenvedne el, kivágják őt, mert igen, hogy ott menne az igen, út? Igen, szélesítenék a határútot, a határút, ami be kell a mellett, meg be kell a szélétől, Céle mellett, attól egy nem tudom hány kilométerre futna a mostani mm. uh, út, ami jön le a hízról valahogy, az illatos útról. Ez az... már egy véglegesített uh, terv? Terv? Vagy nem, pedig... el voltak hívva, el voltak hívva a, a tervezők, a kivitelezők, Igen. a kis környezetvizsgálók, meg a többiek. Senki nem jött el, senki nem jött el a hivatalos szervektől, illetve ez nem igaz, mert eljöttek az önkormányzati képviselők, eljött Seppel országgyűlési képviselő is, tehát az ott volt, mm -hmm. És, és maguk a tervezők, a beruházók nem jöttek el, azt mondták, hogy még nincsenek a tervek olyan állapotban, hogy ezt is. És ezek az, ön, ezek az önkormányzati emberek, mi pontok? Hát mindenki, többnyire úgy éreztem, az LMP-től volt, például a 9. kerületi képviselőt jegyeztem meg, meg a Ferencvárost, nem tudom hétfőn, neveket nem tudok mondani, de, de mindenki képviselő. A Jónás éreztem. Andrea volt ott? Nem. Nem, férfiak voltak, ahol csak férfiak voltak. Nem, mert az LMP szerintem, vagy Jancsú, most nem tudom, nem, talán Jancsú, rosszul mondtam a nevet az előbb, de, de az egy hölgy, nem tudom, hogy az LMP-nek van-e más önkormányzati képviselője a Ferenc A kilencedik kerületet? Uh -huh. Jaj, várjon, a, a, uh -huh. a kilencedik, szóval a kilencedik, jó. akire most ne, én gondoltam, az a 11, de csak férfi, tehát mindegy, nem tévedek, Nem férfiak volt. Igen. És az országgyűlési Tehát képviselő, ő mit tudott, vagy ő csak hallgatott? Na, ő speciál nem szól, Ő a Csepeli képviselő volt országgyűlési képviselő. Ő speciál nem szólalt meg de a, a többi, többi kerületből igen, és mindenki aggodalmát fejezte ki, hát az, az, a, az a tapasztalat, az a megfigyelés, hogy ahol új út keletkezik, ott nem pusztán arról van, hogy a többi tehermentesítenék, hanem arról van, hogy újabb forgalmat generálnak, egyértelmű. Hát, Jó, én már találkozom Báskoly Jánossal, ezt is felvettem, bizisten, Jó. nem emlékszem száz százalékok, hogy legutóbb erről, ő mit mondott, de volt már egy ilyen felvetés, és aki egyébként tartotta, ő kit képviselt? És mit mondott? Ö, Ferenc István, ő ö, igyekszik ö, független maradni ettől az egész, tehát se, pro, se kontra, de hát egyértelmű azért nyilván van az akadában. De ő ja, Ferenc István, ő a, a 19. kerületben képviselő, kerületi uh -huh. képviselő és elemtés egyébként. És valójában Szent ez az összejövetel mit célzott? E, azt célozza meg, hogy legyen egységes a lakosság, több kerületem belül is. És, és a lakosság szoros... tud egyébként egységes lenni úgy is, hogyha a meghívott vendégek elmennek, és úgy is, hogyha nem. Igen. A ugye, úgy lakosság... nehéz, nehezebb egységesnek lenni, ha az ember nem tudja, hogy mivel szemben kell egységesnek lenni. De hát azért Ferencinek rengeteg információja van, ő ezzel foglalkozik értelemszerűen, és amikor eljön, akkor ott prezentál, meg elmondja, hogy mit kell, mit lehet most tudni a beruházásról, tehát nem arról van szó, hogy ne tudnák az emberek, hogy mire ez hány év múlva lesz? A megvalósításának uh -huh. jövő év 18, tehát 2018 ban már el kell készülnie mindenféle tehát pont arról van szó, hogy ilyen pikpak, heti rendszerességgel történik valami, vannak határidők és jövő év júniusban Ja, valami lenni, valami már történt, eszereztem. vagy még nem történt semmi? Fizikai értelemben nem történt, nem. Az még nem történt a projektetben. Vissz, visszatérek rá. Jó, nagyon jó. Tehát foglalkozzunk ezzel ezt. Rendben van. Oké, jó. Köszönöm Ittán szépen, viszont hallásra. Tán. Rossz gondból nyomtam meg. Nagyjából öt percünk van, és akkor már késik a nyolc órás hírek. Egy telefon még belefér. 061 és 8 Mihály Péterrel beszélgetik, és aztán egészen más lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a kapcsolatban, lehet egy mondatot? Persze! É, hallottam az előbb, telefonáló, hogy Krisztin, ahogy a telefonáló hölgy Krisztina, hogy a kegyébként... a Köszönöm szépen. É, tehát azért mondanék, hogy a Galvani híd és a hozzákapcsolódó levezető utat beruházások é, legelső határideje, elkészülési határideje az 2025. Tehát nagyon-nagyon messze van, még több projektből áll, az első része a projektnek az maga a Nagy-Duna fölött átvezető híd, amit Galváni Hídnak mondanak, amit aztán Csepelen keresztül elvisznek a, a Kis-Dunáig, ott is épül egy átvezető híd, és annak a hívnak a levezető útjairól van szó, ami a kis erdőt érinteni. Egyelőre ö, olyan terveken, amelyek nem felelnek meg sem a fővárosi, sem a 9. kerületi építési szabályzatnak, illetve rendezési terveknek. Tehát azokat a terveket nagy valószínűséggel el fogják vetni, és egy kompromisszumos megoldást keresnek, ami egyébként a kisebb legkevesebb sérülésével járna a határik melletti 25 méteres sávban, ami most jelenleg hát nem az erdőhöz tartozik, vannak rajta fák, de a terület a fizikailag sem a késznek megfelelően, tehát az építési szabályzatnak, rendezési tervnek megfelelően nem erdő terület. Tehát ez a mostani helyzet, de a végleges tervek, tehát amit majd véleményezésre visznek akár az önkormányzatokhoz, akár a lakosság elé, azok csak szeptember végén készülnek el. Tehát egyelőre nem lehet tudni, hogy hol vezetnék azt az utat. Minden esetre az tény, hogy ez az egyetlen nagyobb zöld terület a városnak, mert nem csak... Ezen részén, hanem lassan a teljes egész városban, a, ahol egy erdő, tehát erdőnek minősülő zöld terület van, és ez mind a két e, érintett kerület lakosságának, tehát a józsef lakó lakótelepen élőknek, illetve a Vekjelen élőknek e, nagyon nagy vesztesség és hátrány lenne. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést! Egy telefon még belefér, bár más a perceken belül 8 óra lesz. Ebben a műsorban most már itt számítógépileg, hanem is én döntöm el, hogy mikor van 8 óra, de a lemeneterét, kimenetelét és egyáltalán azt én. 061489, 0999 és 063677161, egy telefon még belefér. Ez ügyben, más ügyben, semmilyen ügyben. Szerjesszék a hírét, hogy van ez a műsor, annak érdekében, hogy minél több olyan telefon befuthasson, mint amilyen az első, majd az arra reagáló telefon volt. Nem mondom, hogy ez közszolgálat, mert én ilyen nagy szavakat nem mondok, de... Ha lehet, akkor miért ne? János lehet? Mihályi Péter, második rész. Ott tartunk valahol 2009-2010 tájéken sokoró. E, valójában e, az, hogy a dolog jogi útra terelődik, azt e, kitette lehetővé a siffer vagy más? Eh, Elsősorban a Schiffer többször is uh, interpellál, többször is beszélt, többször is feljelentett, de azért mégis az érdemi döntés az uh, Oszkó Péter kezében volt, aki a úgynevezett telekcsere szerződés felbontására irányuló kérelmet beadta a bírósághoz. Ugye itt 2009 októberében vagyunk, ugye követem azt, amit ön a tanulmányában, ami é. még nem jelent meg, de számúra vagy te jutottál, abban van, ugye az van ebben, hogy Oszkó fogadja Budai Gyulát, és érdekes módon vagy ettől függetlenül, vagy összefüggésben van, aki összefüggés. Ugye Magyarországon vigyázni kell, mert az összeesküvés elméletnek ez egy ragyogó táptalai, és aztán ember nem tudja, hogy mikor van alapja és mikor nem, de minden esetre talán másnap felszólítja a magyar nemzeti vagyonkezelő zrt hogy a jó való szerződés bontsák fel. Így van, így van. Ugye az összes olyan kitételt, amiről tegnap volt szó, azt most nem fogjuk megismételni, tehát aki nem tudja, hogy ki a, ki a Joel Blum, az kénytel lesz majd a hollapról meghallgatni az első részt. Igen, igen, egy szövevénes hosszú történetről van szó. Vajon könnyű volt-e Oszkúnak ezt meglépnie, vagy ez teljesen Hogy Nem értem, hogy, hogy... Könnyű volt ezt az oszkónak meglépnie, vagy... vagy valószínűleg meglépnie. nem gondolta végig a következményeket, ő egyszerűen csak fedezni akarta saját magát, úgy gondolta, hogy a legegyszerűbb az, hogy vizsgálja meg a dolgot a bíróság. Ez egyébként a magyar politikai életben elég gyakori, hogy politikusok, vezetők, ahelyett, hogy saját maguk hangsúlyozottan álláspont, álláspontot foglalnának el, azt mondják, hogy toljuk át a bíróságot, tegyünk egy feljelentést, ismeretlen tettes ellen, aztán majd lesz valami. Negyedik hát évében én... tartunk körülbelül a történetnek, bár a vízből talán csak három éve látszik ki, vagy még inkább kettő. 2009. október végén, amikor a Magyar Szocialista Párt, ugye tegyük hozzá, hogy ugye akkor MSP volt hatalmon, amikor tényfeltáró bizottságot Akar felállítani ez ügyben, és most tegyük félre, hogy létrejöjjön -e, vagy sem. 2009. októberében a sokorói történet, kedves Mihály, minek a szimbóluma? Azt hiszem leginkább az MSP már akkor is tetten érhető bizonyt, belső bizonytalanságát. Egyfelől, de az egész országban, tehát ugye most nagyobbra halmaszt nézünk, és aztán a kisebbet, ha azt mondjuk egy átlagembernek, aki nincs, és esetleg minimális információ birtokában van és sukoró, neki 2009 októberében mi jut az eszébe? Hát valószínűleg akkor már azért az újságolvasók jelentős része hallott a sokoró történetről, de kialakult körülötte egy bizonytalan hangulat, hogy nem zörög a haraz, az biztos van valami csalás, aki teleket lesz ingatlan, ez kaszinót akar, az biztos spekulálni akar, ez valami rossz. És ez egy ö, természetes politikai reflex, aminek szerintem jobb lenne a politikusok rendszeresen ellenállának, hogy na jó, akkor csináljunk viz vizsgálóbizottságot, vizsgálja a bíróság, akkor, akkor egy ideig nem kell semmit se csinálnunk, nem, nem kell vele foglalkoznunk, nekünk van fontosabb dolgunk, és minket nem támadhatnak, hiszen mi azt mondtuk, hogy legyen bizottság, vagy hiszen mi azt mondtuk, hogy vizsgálja ki a rendőrség. Ugye itt aki. alapvetően, aki szakember, és ott ül a magyar nemzeti vagyonkezelőben, az tehetetlenül nézi, hogy itt mi történt, mert valójában a politika széljárása változik, ő nem csinált semmit másképpen, mint előtte, de hirtelen szakemberből eh, politikai árulóvá, vagy olyan haszonszerzővé válik, aki valamilyen párt haszonszerzését, vagy minden esetre rossz emberek haszonszerzését segítette elő. Igen, most, ez, úgy, ez a, a Császira és a Tátraira gondolok, hogy 2009. októberében, novemberében ők már nem érezhették magukat jól. Így van. Na most tegyük ehhez hozzá. És még, egy pillanat, igazán... még egy pillanat, ugye ők egyébként akkor már semmit nem tudtak tenni, tehát hogy korábban azt csinálták, ami a dolguk, itt már tehát ugye alapvetően azt akartam kérdezni a császitól, és most eljött ez a pillanat, szerinted ha eléd te vagy a császi, virtuális, potenciális császi, akkor amikor ez a történet volt, és elmesélted, hogy ők valójában egy automatizmus keretében jártak el, semmi extra, de van egy orrod annak az ornak akkor ott kellett volna jeleznie? Ö, én azt gondolom, hogy nem, mert nem volt ö, nem volt ö, semmi olyan, amiből arra lehetett következtetni, hogy eznek az ügynek a sok-sok politikai felhangot... Okay, akkor zárjuk le ezt a részt azzal, hogy rosszkor volt a pagas pozícióban? Ö, <gül> nem, én inkább azt mondanám, hogy azzal zárjuk le, hogy... Miköz, miután megszületett a jogerős ítélet, amelyik végül is őket minden vádoló felmentette, úgy tűnt, hogy abszolút jókor voltak, jó helyen, jó helyesen jártak el. De azt ne felejtjük, hogy hány év után azért azt az időszakot átvették. De a végén nem mentették fel, ugye a leges-legutolsó ítélet az az börtönbe küldte őket. Tehát akkor már hány éve voltak állástalak? hány éve voltak meghurcolva, és legyen igen, bármilyen jóváltétel, az Isten nem tudja ezt az, élet, ezeket nem az, az éveket visszaadni. Vagy legfeljebb az Isten tudja visszaadni, Na az, most, az egy, mutálj, egy nagy záró lehet legalább két percre. Figyelj, Mert hogy ugye a, a magyar nemzeti vagyonkezelő, mint a neve is mondja, a magyar nemzet a magyar állam nevében kezeli a magyar állam vagyonát. És itt a sukorói történet, a sukorói tranzakció, a telekcsere, az csak egy a nagyon-nagyon sok párhuzamosan futó ügy között. Most akkor eljutunk a Korvin negyedhez, eljutunk a Moszkvai kereskedelmi. Épülethez. Így van, így van. Tehát ebben az időben már folyik részint vád szintjén, részint gyanú szintjén, részint sajtókampány szintjén. Más ügyekben is a vizsgálódás ö, az MNZZRT vezetői ellen, és most kis leegyszerűsítéssel azt mondom, hogy nem teljesen igaz, hogy ugyanegy két ember ellen, és hozzáteszem, hogy ezekben a perekben végül is jogerősen mind a két vezetőt felmentették, ö, tehát minden pert megnyertek kvázi ö, kiderült, hogy ártatlanok a mevádőják. Tehát ez úgy nézett ki akkoriban, és ez megint visszakanyarodik a múltkori beszélgetésünkben emlegetett állami számvevőszéki vizsgálathoz, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezetőjelen egy politikai hecskampány folyik, aminek a sukorú csak az egyik darabja, volt egy úgynevezett bábolna történet, volt egy úgynevezett uh, építési történet, amelyre mind ugyanezek a dolgok hangoztak el, ugyanezek az érvek, és, és a végén aztán a bíróság jogerősen tisztázta a, a vállakalót. Na most itt be is zárhatjuk a kinyitott zárójelet, de azért egy dologra úgy érdemes most visszatérni, hogy már ez a zárójelre is vonatkozik. És ez egy picit bonyolult elméleti kérdés, vagy jogi kérdés, de azt hiszem, hogy lényeges. Ugye egy államnak nagyon sok szervezete van a katonaságtól, a vízügyi hatóságokig, a rendőrség, stb. És mindenkinek megvan a maga feladata. És a magyar alkotmányos jogrendben ez ma is úgy van elvileg, és mindig is úgy volt, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásért a magyar nemzeti vagyonkezelő a felelős és az, hogy mi a magyar állam érdeke gazdasági ügyekben, azt ő, ez a szervezet mondja meg, és ezt a szervezetet az általános jogfelfogás szerint nem lehet felülbírálni. Tehát nem mondhatja a bíróság azt, mint amit a végén mondott, tehát tényleg ez történt, hogy a magyar állam érdeke nem az, amit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatósága vezetése, és a földtálló pénzügyminisztérium jónak tartott, hanem felülvizsgálta. És itt tulajdonképpen ez az elvi kérdés ö, végighúzódott az első percek kezdve, hogy felülbírálhatja-e a bíróság egy gazdasági döntés értelmezését. De itt most valójában egy logikai bukvenc vagy egy jogi fence előtt állom. Egy jogi bukvenc van. És, ha és ezt hogy oldotta ha, meg a bíróság? Először, ha emlékeztessek arra, amikor ez az ügy, úgymond szerintem jogszerűen és helyesen oldódott meg törvény szerint. Biztos hogy hallgatók, akik minket hallgatnak, a sokan vannak, akik emlékeznek a Postabank történetre, és arra, hogy a Postabank vezetőit, Print gábor is bíróság elé állították. És ott a bíróság kimondta azt, hogy Prinz Gábor lehetséges, hogy gazdasági hibákat követett el, lehetséges, hogy csődbe vitte a bankot, de ennek a következményei néz a felelősség megállapítása, ez a magyar állam feladat, és nem a magyar bíróságé. Tehát a Print Gábor valamit rosszul csinált, akkor le kellett volna váltani, de nem követett el bűncselekmény. És ez, ez, ez volt a döntés Prince Gábor ügyében lényegében. Na most itt pedig az történt, és akkor most nagyon előreugrunk a történet hát, a legutolsó állására a kúria ítéletére. A kúria döntése az volt, hogy felejtsük el ezt az egész kaszinó történetet. Felejtsük el azt, hogy Magyarországon a magyar miniszterelnök befektetőt a kaszinó tárgyalt. Itt nézzük önmagában ezt a tranzakciót, hogy a telekcsere egyenlő értéken történt-e, teljesen függetlenül, hogy milyen célokat szolgál, milyen gazdasági célokat szolgál a telekcsere, és mivel a sok vagyonértékelés között volt olyan, amelyik azt mondta, hogy a telek értékek közötti különbség nagyobb, mint amennyi a szerződésbe belekerült, ezért a bíróság ezt a vagyonértékelést fogadta el, és azt mondta, hogy így kár érte, vagy kár érhette volna a Magyar Államot, miután ugye a, a, a telekcsere végül visszacsinálásra került, tehát nem érte kár a Magyar Államot, mégis ez a két ember ö, ö, kvázi olyan, döntést hozott, ami miatt kár érhette volna a Magyar Államot, és ezért menjenek három és fél évről prostobát. Senki nem állítja, hogy a kár, Magyar Államot kár érte, de a bíróság azt állítja, hogyha önmagában vizsgáljuk a tranzakciót, akkor kár érhette volna. Igen, hát ugye oda jutunk vissza időben, hogy 2009 novemberében is ugye a Magyar Nemzeti kezülő zérti feltűnő érték aránytalanságra hivatkozik így van, így van, és ezt a bíróság végül is, és megint jön egy csavar. Mielőtt a bíróság ezt a döntését kimondaná, Blum maga kéri a szerződés felbontását, és maga áll el a szerződéstől. Tehát jogi értelemben nem a bíróság mondta ki a, a különbséget, hanem maga Blum állt el, nyilván a nyomás hatására, a cserétől. Az a nyomás, ami a Blumon volt, az vajon másfajta módon az igazságszolgáltatáson rajta volt, vagy ezt ember nem mutatja ki? Azt hiszem, hogy ezt ember nem mutatja ki, de nyilván Blum úgy érezte, Nem úgy értem, hogy... a, a Blum kiszállt, úgy az igazságszolgáltatás nem szállt ki. Azért kérdezem, hogy vajon az igazságszolgáltatáson az ügyességen volt-e olyan nyomás, politikai más nyomás, ki tudja, aminek következtében ők viszont nem álltak le. Voltak, én, kínálat, én azt gondolom, voltak, hogy volt. Ez teljesen egyértelmű, és nem csak ebben az ügyben, hanem az összes többi ügyben. Itt a, a kérdő, hogy a... ez -e, vagy ezt ember nem mutatja Igen, ki? Igen, ez logikailag kimutatható. Az ügyészség és a politika, és ezt most azonosnak egyenlősségi kell tenni a ügyészség és a politika között, mert az ügyészséget közvetlenül irányítja a politika, mindenkori kormány, a jelenlegi, jelenlegi felállás és személyi összefüggések alapján, az ügyéség abban érdekelt, hogy ezeket az ügyeket a lehető legtovább nap, napi tartsa, hogy a médiában ez a fajta korrupciós kampány, úgymond antikorú. Miért engedte el a többi szállat a politika és az igazságszolgáltatás? Miért ez az egyet tartotta meg? Nem, nem engedte el, az összes többi is elment nagyon magas jogi forró. Én ezt értem, de végül is ott felmentő született, rosszul foglalmaztam. Igen, ez az ügy azért vált szimbolikusan nagyon-nagyon fontossá a politika számára, a mert bele lett vonva Jócsány Ferenc, Bajnai Gordon, Oszkó Péter, tehát nagyon magas hangú politikusok a másik tápolgunk. Ott tartunk, hogy 2010. augusztus 31-én őrizetbe veszik Császi Zsoltot és Tátrai Miklóst mi okból? Mi, mi szükség volt erre, amit ráadásul előzetes is követett egy 108 napos előzetes? Ez egy olyan ügy, amiről én sokat beszélgettem ügyészekkel, jogászokkal, ügyvédekkel. És elmondták azt, hogy itt Magyarországon történt egy úgynevezett, vagy aprónak mondható jogi változás valamikor a 2000-es években az előzetes letartóztatás kapcsán. Nevezetesen az, hogy hosszú ideig az volt a magyar joggyakorlat, hogy az ügyészség elrendelhette az előzetes letartóztatást, és, és tulajdonképpen ha utólag kiderült, hogy hogy az illető mégis ártatlan, akkor az ügyészség volt ezért a döntésért felelős, beperelhető volt, és hát személyes perszt is sérült annak az ügyésznek, aki olyan embert tartott fogva a körülködését ártatlan. És akkor a jogásztársadalom részben az ügyvédek nyomására egy olyan törvénymódosítást javasolt, és ez logikusnak hangzott az első pillanattól fogva, hogy hát ez mégis a kell ilyen bírói döntés. Tehát ne az ügyész tartóztathassa le embereket, hanem a, a bíróság. Ez logikus. E igen, ám csak az történt, és ezt előre nem gondolták végig a jogalkotók, meg azok, akik ezt a változást sugalták, hogy ilyenkor az történik, és szükségszerűen az történik, hogy az az ügyész, az az ügyészség, amelyik hónapokon keresztül foglalkozik egy ügyjel, és nagyon alaposan ismeri a dolgokat, az odavág egy több száz oldalas irathalmaszt egy bírónat, és azt mondja, hogy két napon belül, kedves bíró úr, döntsd el, hogy ezt most lecsukjuk ezt az embert, vagy sem. És az ügyészség megszabadul a felelősségtől, a bíró pedig egy olyan helyzetbe kerül, hogy képtelenség megítélni egy ilyen hatalmas virathalmasról. Ezzel az alapon ö, ellen is állhatott volna. Ö, igen, de a bíró meg attól fél, hogy ő elenged valakit, aki aztán megszökik, vagy bármit csinál. És, és a bíróság gyakorlat az volt hosszú időn keresztül, hogy nyugodtan le lehet csukni. Biztosan mi biztos csukjuk le, mert nehogy megszökjön, nehogy eltültesse a bizonyítéket. Ezt megelőzően... Igen. Igen. igen, és hát tulajdonképpen ez a gyakorlat máig ö, nagyjából elég általános, és utána jött az a média trükk, ami korábban azért nem volt sem lehetséges, sem elterjedt, hogy és akkor a média bemutatja az előzetes letartóztatásba helyezett embert. Igen. Rab, rablántó, igen. Visszim, még, még ugye ezt megelőzően ott vagyunk tavasszal, hogy állítólag volt egy találkozó, vagy talán tényleg volt, csak a személy összetételeit nem lehet tudni, hogy a Lauder és a Pataki is ott volt, ö, amiben ö, Orbán Viktorral találkoztak, amikor már szinte 100%-ig lehetett tudni, hogy ő lesz az új miniszterelnök, de még nem voltak meg a választások. Ez az egész ez mire szolgált? Hát, ezt jó lenne tudni. Jó, január, én, nem tavasz. Igen, Én azt feltételezem, hogy itt ö, olyan tárgyalás zajolhatott lehet, de tényleg csak feltételezem, amiben a lauderék már jelezték, hogy hát ezt a programot most így biztos nem tudják megvalósítani. De, de mi szükség volt ö, erre? Ö, Ez kinek volt viszont, viszont lehetséges, hogy más, más gazdasági tervek, Á, más üzleti tervekről. Fontos az, tárgyan. hogy ezt augusztus 10-ére kitől tudta meg az akkori népszav? Ö, pontosak lennének, de nem tudjuk, hogy itt őt Igen, hát ugye a lauder és sajátságos jelenség, és ő és Orbán Viktor viszonya azóta is egy sajátos viszonya, amiről hol tudunk, hol nem tudunk, és hol konzekvens, hol pedig hát inkonzekvens, de hát, vagy nem konzekvens, de ez már egy más lapra tartozik. Akkor ezek személyes ismerettségek, vagy, ne, vagy akkor miért nem volt személyes ismerettség, Császi, és te... Hát én őket nagyon régről ismerem. Te 2010 -e, e, szeptemberében, rosszul mondom, augusztusában megmondtad volna azt, hogy 2017-ben hogyan dönt a kuria? Nem. De Nem én, én biztos voltam abban, hogy ez az ügy végül is felmentéssel fog zárulni. Végül is Markó Andréát kiengedi a karmai közül az igazságszolgáltatás. Több embert kiengedett, itt, itt a, ez a két ember lett a szimbolikus ellenség, és már csak azért is, mert az összes több ügyben az ügyészség elbukta, és ezt az utolsó koncot hát addig rángatta, ameddig csak lehet. Egyébként őszintén szólva én azt remélem, hogy a végén ennek a történetnek csak nem tudjuk, hogy a végén egy év múlva ez két év múlva, három év múlva lesz, ezt a két ember tisztázni fogja az igazságszolgáltatás ha máshol nem akkor Strasbourgban csak hát ez egy ember életéből az ilyet, hogy a szüleim mondták, hogy anyukám kit, lesz, kit lesznek vele a vizekből igen, igen, így van de én azt gondolom, hogy az igazság végül is győzelmeskedni fog csak kicsit sokára Gyulcsány Ferenc még nem találta fogást ez is nagyon érdekes kérdés. Hát azért, mert... Egyáltalán meggyanúsítására meglehetősen hosszú idő után kerül sor. Igen, igen, igen. Na most itt ugye két, két szintje van a dolognak. Az egyik, ugye az, hogy semmifajta bizonyíték nincs arra, hogy gyurcsán utasított volna bárkit is olyasmire. Hát másfelől hogy... már tenni beszélgettünk arról, hogyha ezt megtette volna, az alapján sem biztos, hogy próbál kovatosan fogalmazni, lehetne eljárást indítani. Ú, így van. Na most természetesen most meg egy szélsőségesen fogalmazni, hogy, hogy könnyebben érthetők legyen. Ha a miniszterelnök utasítást ad bármelyik beosztottjának, hogy menjen le az utcára és képelje fel az első embert, aki szembe jön, akkor ezért a miniszterelnököt meg lehet büntetni. Mert neki nincs joga ilyen utasítást adni. Ugye ez egy nagyon egyszerű eset, ezt a bíróság elítélni. Az állami vagyonnal való rendelkezése azonban a miniszterelnöknek egy viszonylag egyszerű jogi úton rendezve van. A miniszterelnök minden további nélkül megtehette volna, hogy a kormányülésen a pénzügyminisztert utasítja arra, hogy valósuljon meg a telekcsere egy forintos áron, mert ez a magyar kormány érdeke. Ezek után a pénzügyminiszter egy utasítást ad a nemzeti vagyonkezelőnek, hogy egy forintért adja át a sugorói telket bárkinek. Ha ez megtörtént volna, így történt volna, ez teljes mértékben jogszerű. A miniszterelnöknek joga van az állami vagyonnal ilyen módon rendelkezni. Ha ezzel aztán utólag a közvélemény nem ért egyet, ha ezt utólag a közvélemény korrupciónak gondolja, akkor majd el fogja leszteni a miniszterelnök a következő választást. Ugye a gyursány meggyanúsítására 2011. októberében került sor és bizonyítottság hiányában 2012. április 7-én zárták le az eljárást. Így van amiből megmarad uh, a retinámon, meg az emlékezetemben Keresztes Imrének és Gyurcsány Felesznek az a találkozója, miután aztán mind a kettejükkel beszélgettem. Uh, alámjárt az apácaiban a Gyurcsány, mi már nem uh, érintkeztünk a gimnáziumban, de tudtuk ezt, a Keresztes pedig nekem szakasztása volt Kalocsán. Mm, ez kis, kicsi a világ. Kicsi, kicsi, kicsi. Na most érdemes még egy, megint egy nagy zárója lehet nyitni, hogy közepes méretű, Ugye arról, ezt kezdtünk el beszélgetni, hogy a Csáci tőrizetbe bejertsék, és száz valahány napig Jó, eh, előzetes, előzetesben volt. Csáci ezt megírta ezt a történetet Igen. könyvben, az Orbán Rezsúm börtönében címmel, ami szerintem egy egészen példátlan műalkotálás, ha szabad ezt a szót használni. Mert, Megvan, de még nem olvastam. Fantasztikus a könyv, és a hallgatóknak is ajánlom. Igenis Magyarországon, hát az elmúlt pár száz évben, Kossuth Lajostól kezdve, Kölcseig és József Attiláig nagyon-nagyon sok tisztességes, becsületes ember ült börtönben. Különféle történelmi körmények között. Na most ezeket ezek az embereknek egy része megírta a börtönélményeit, meg kellett tudjuk, hogy mi történt velük a börtönben. ezeknek az embereknek a közös jellemzője az, hogy hát nem jogér, jogvégzett, nem jogértő, nem jogász emberek, hanem ö, írók, művészek, politikusok. Ezzel szemben kási egy vérbeli jogát, méghozzá nem egyszerűen csak jog, jogi diplomával rendelkezik hanem államigazgatási rutinja van, hiszen az is dolgozott értéken keresztül, és azzal a szemmel írja meg az élményeit, meg hogy hogy működik Magyarországon a Börtön, mint mintha ő lenne mondjuk akár a Börtön igazgatója, tehát mint egy szakember. És hát ilyen, ilyen írásban nem nagyon született Magyarországon, tudom már egy sem, amelyet megpróbálja elmagyarázni és megérteni, hogy a börtönben miért csinálnak. És ugye ismert az a metafóra, nagyon sok ö, irodalmi alkotás ö, politikai érvelés használja, ugye a, a börtön, ami egy kafkai világ, ahol érthetetlen dolgok történnek, semmi sem érthető, hogy miért történik az emberekkel. Na most ezt Magyarázza el csak egész kicinül, hogy miért történik, mi minek mi ki a belső. Ki fog térni tár? rá, én ezt hétfőn kaptam meg a szerzőtől. Nem volt időm még elolvasni. De, és még ide is eljutunk, ugye csak, hogy vegyük sorra, 2015. szeptember 30-án születik meg az első, első fokú ítélet, amely e, Császi esetében érat, hamisítás és hűtlenkezelés okán három év, hat hónap letöltető börtönbüntetést össz, ö, állapít meg. 2016. október 14-én Kezdődik, majd 26-án születik meg a másodfokú ítélet, amely homlok egyenest ellenkezőjét mondja ki, és bűncselekmény hiájában felmentették, tátraít és császít. Nem történt kár, és nem volt szándékosság. A harmadfokú jogerősítélet Budapesten, a Kúrián születik, Molnár Gábor Miklós vezette tanácsban, ez 2017. június 8. július augusztus-szeptember durván, tehát három hónapja, kezelés kísérlete miatt átrai három császi két és fél év letöntedő börtönbüntetést kapott. Azt bízzuk az igazságszolgáltatásra, handó tündére és sokakra másokra a jogvilágában, hogy hogyan sikerült egymásnak homlok egyenest ellenkező ítéleteket hozni egy és ugyanazon ügyben, ahol ráadásul a perillat ugye később már nem is bővülhet az eljárás jellegéből a tudón? Hát igen, ezt hagyjuk a jogászokra. Nekem mindig azt magyarázták, ennek a részleteit ismerő jogász barátaim, kollégáim, hogy igen, az igazságszolgáltatás ilyen, ugyanazokban a, tények, a tényekből lehet más és más következtetésre jutni, itt a, az, a finomság a, a jogi részleteknek, és ami vitatható, hogy a, például a kúria, figyelembe vehet olyan tényeket, amelyeket a korábbi bírósági szakaszban már, már lezártak, vagy, vagy nem, nem került elő. Tehát itt apró, apró jogi részletek. Ebben teljesen van, és ember nincs, aki egyébként ezt követi, de azt te tapasztaltad, ezen írásod, tanul, tehát miközben tanulmányoztad az ügyet, hogy ez egyébként konferenciákon, tanulmányokban jelentkezette a jogi társadalomban, eltekintve, hogy most szimpatikus vagy nem szimpatikus, jogszerű vagy nem jogszerű a döntés, de hogy egyébként milyen tárgyi, alaki és tartalmi hibák, vagy milyen lemezte ezt a történetet, mert ugye ha egy egyetemi csoportban lennék, akkor nyilvánvalóan azon belül egy ilyen történetet kitárgyalnánk, de én nem tudok arról, hogy ennek jelentős belviszhangja lett volna az igazságszolgáltatáson belül, ahol egyébként nem vitatva az első, másod és harmadik döntési lehetőségét, arról lett volna szó, hogy ugyanakkor ezek a döntések olyan elemeket tartalmaztak, amelyeknek a feltűnése nem nehezen magyarázható jogi értelemben? Én azt gondolom, és azt hiszem, hogy a tanulmányban is erre értem, hogy van itt egy nagyon-nagyon súlyos elvi probléma, amivel küzdködik a magyar és tegyem hozzá az európai igazságszolgáltatás, nevezetesen ugye az, hogy Magyarországon a gazdasági bűncselekményeket, mint amelyekről itt állítólag szó van, meg a köztérvényes bűncselekményeket egyforma módon ítéli meg a jogrend, és, és ebből mindenféle nagyon súlyos problémák adódnak. Mert egészen nyilvánvaló, hogy egy, mondjuk valaki meggyilkolja a feleségét, férjét, családját, vagy hát bárkit, az egy viszonylag egyszerű szituáció, mert van egy meghalt ember, vannak ágyi bizonyítékok, és a dolognak könnyű a végére járni. És a közvélemény is megért, hogy miről van szó. Most a gazdasági bűncselekmények, az úgynevezett fehérgalléros bűncselekmények sokkal tabonyolultabbak, és ezeknek a megítélésére az amerikai, vagy úgynevezett angol száz, igazságszolgáltatás, sokkal inkább alkalmas, mert ott ugye az történik, hogy a társadalmat képviselő, a társadalom átlagos gondolkodását megtestesítő esküdtek azok, akiknek abban a kérdésben kell dönteniük, hogy az összes-összes tény -összes figyelembe véve végeredményben bűnös vagy nem bűnös valaki, és ennek alapján hozzák meg az ítéletet. És azt hiszem, hogy ez egy sokkal jobb módszer, mint az, hogy egy bíró gyakorlatilag, egy maga kell, hogy az összes létező kérdést eldöntse. Tehát nem csak azt, hogy bűnös vagy nem bűnös, hanem hogy pontosan miben és hogyan. És ebből adódnak igazán a problémák. Erről én úgy tudom, hogy jogászkörökben folyik a vita, tehát a magyar jogrendet, vagy az európai jogrendet megváltoztatni az egy sok-sok észlizetes feladat. Úgyhogy hát erről az nyilvánosság előtt nagyon nagy után. beszélgettem Császi Zsolttal, akit előtte nem ismertem, egy közös ismerősünk ajánlotta, aki egyébként munkát is biztosította számára, akikből egyébként olyan nagyon sok nem volt, és én szívesen tettem ennek eleget, ott volt az agyam egyik szögletében, de onnan nem került elő. Császi Zsoltal normálisan nem lehet beszélgetni, hiszen valaki a börtönfejjegetettség árnyékában nyilvánvaló, hogy úgy szubjektív, ahogy egyébként nem lenne szubjektív, és ezt nem lehet a robására írni. Folyamatosan koncepciós perről van szó. Nevezhető-e ez a történet koncepciós pernek szerinted? Én, a én azt mondolom, hogy, hogy lényegében igen. És a de nem ez a legjobb megnevezés. És a koncepciós per. Akkor vajon nem egy alkalmatlan tárgyon követik el a koncepciós pert. Hiszen a koncepciós pernek a koncepcióban, aki a koncepcióban áll, nem azt ítélik el, hanem helyette másokat. Abban az értelemben, ahogy ma erről az ügyről beszélünk, hiszen Bajnai Gordon, Oszkó Péter, Györgysány Ferenc kiesik a fókuszból, a kérdés az, hogy nem két alkalmatlan tárgyon követnek -e el nem érőszakot. Hát ez definíció kérdése. Én azt gondolom, hogy nem, mert végsősoron ezekkel az ügyekkel is, ismétlem, nem csak a Szukoróper van, hanem a moszkvai képviselet volt a Bábolna. Igen. A... Igen, ez tehát nem szabad itt... elfelejteni, ez tény. Tehát, hogy itt a cél az volt, és ez. A, a Fidesz politikájának egy alapvető kulcseleme az, hogy arról győzze meg a közvéleményt, hogy lehet, kicsit lehet, fogalmazok, lehet, hogy mi korruptak vagyunk, de a másik még korruptak. És ennek a bizonyítása és ennek a közvélemény felé való súlykolása volt a koncepció, és lehetőleg a választásokig minél tovább elhúzni a dolgot, és ezért is tartottak ezek a perek ilyen sokáig, mert az volt az, a koncepciónak az volt a lényeg, hogy ne záródjon le az ügy, a lehetőleg gyorsabban. Ez be is következett Gyurcsány Ferenc az hirdetés után maximális szimpátiájáról, és olyan mondatokkal biztosította a feleket, amit egyébként egy volt miniszterelnöktől el lehet várni, és ő ezt meg is tette. Császisz beszélgettem az ügyben, hogy neki volt-e értelme Molnár Gyulát felpiszkálni az ügyben, hogy neki is meg kell szólalnia. Én megértettem, hogy úgy viselkedett, de azt mondtam neki, hogy ha bár értem, hogy ő koncepciós per áldozatának érzi magát, ha olyan mértékben bászik a politika területére, mint ahogy ő azt az elmúlt időben megtette, abból neki előnye nem származik, viszont hátránya származhat. És hát azt kellett rögzíti, hogy miközben klubrádióban, eh, ATV-ben és hirtévében szerepeltek eh, a későbbi elítéltek, a közvélemény a szónak abban az értelmében, hogy táncsicsot ki akarták szabadítani és kiszabadították a börtönéből, nem álltak ezen emberek mellé, és ezt meg lehet érteni a történetnek alapvetően a bonyolultsága okán. Így van. Egyébként megint kínosan egyetértünk e most nem akarok nevet mondani, de egy olyan barátom, aki szintén hosszú éveket dolgozott a privatizáció területén, tehát a privatizáció szervezetben, aztán pedig egy ö, vállalatnak, méghozzá egy budapesti vállalatnak volt az első számú vezetője, őt ugyanilyen módon terbefogták, és éveken keresztül, nem... Helyezték ezüket letartóztatásba, de hűtlen kezelés címén éveken át járt a bíróságra, és a végén felmentették. És én akkor is, meg közben is, meg többször kérdeztem tőle, hogy miért nem fordul a nyilvánossághoz. És azt mondta, hogy mert valószínűleg rosszul járnék. És, és, és ez a történet őt igazolta. Mert azáltal, hogy az ő ügye lekerült, az is sokat írtak az újsággal, azért nem akarom most a neveket, meg a céget említeni, mert egy perc alatt az interneten. De mégis nem lett az ügyből ekkora nagy. Van-e van, van -e üzenete a mindenkori államigazgatás számára, aki most ott ül, előtte van egy papír kezében, a toll hallgatja a azt mondja, bam, megint ezt nem írom alá? Van, van, van, van, abszolút van. Ez nagyon is elterjedt. Ilyenkor mindig az szokott történni, hogy följebb tolják a papírt, hogy létrehoznak egy bizottságot, döntsön a bizottság, illetve az is történik, nagyon sok esetben, hogy emberek az állami közgatásban dolgoznak egy évig, másfél évig, aláírnak néhány olyan papírt, amit a saját lelkismeretük szerint nem kellett volna aláírni, és utána lehetőleg gyorsabban távoznak, és abban reménykednek, hogy hát két-három évig a Fidesz is hatalmon marad és akkor az alatt az ügy elérül. Tehát, ugye te a tanulmányodban írsz még arról, hogy hogyan folytatódik a történet más szállon, mert hogy 2013 tavaszán euh, módosítják a szerencsejátéktörvényt, törvényt. itt most nem térnék ki, és ugye természetesen a tanulságokkal és eszközökkel, de leginkább a tanulságokkal, összefoglalás célok, eszközök, így fejeződik be a 28 oldalas tanulmány, ami aztán ugye azokkal a szedetekkel folytatódik, hogy honnan vannak az idézetek, én most azt kérdezem tőled, hogy a történetnek van-e tanulsága, de hozzáteszem mindjárt azt, hogy ami tanulsága van, az az, hogy én nagyon sokat beszélgethettem Császi Zsoltal, sajnálom az apropót, hosszan beszélgethettem veled, sajnálom az apropót, de a szó nemes értelmében nincs tanulsága, tehát aki kullancsot kap az erdőben, és lájmkórija lesz, abból nem lehet az a történet lényege, hogy ne sétáljunk az erdőben. Így van, így van, nehéz erre mit mondani, jobb lenne, hogyha a, a politika nem használna, nem kampányeszközöket. De ezzel a politikai is tisztában van. Tehát nekem volt saját történetem, nem ilyen horderei, meg is osztottam nagyon szerényen a császival, hiszen nem én vagyok a főszereplő. A politika pontosan tud minden, de a politika olyan, mint a sebész. Ha Netán sajnálja a beteget akkor, amikor felvágja, akkor nem lehet belőle sebész. A politikus is azt mondja, hogy elmorzsol egy könycsepet akkor, amikor nincs ott az illető, de nem tehet mást. Ezben van bizonyos igazság. Én azt Gondolom, hogy ugyanakkor szerencsésebb országokban olyan politikusok vannak, olyan politikusok is vannak, akik messze látó módon hoznak döntéseket, és ezzel jót tesznek a saját országoknak. Ahol nem ilyenek a politikusok, hogy sajnos az ország nagyon-nagyon rossz sorshoz él, nem fejlődik felső meghasonlások történnek. E, igen, igen, hát ez, ez így van. E, bizonyos dolgokat e, mondjuk a, például ezekben az ügyekben e, a kormányzatnak nagyobb fegyelemmel és nagyobb erkölcsi tartással kellene kezelni. Tehát például azt, hogy a szervezetek relatív függetlenségét a politikának történetben kéne tartania, legyen szó akár az állami vagyonról, vagy az egészségügyről, vagy a nyugdíjról, most ezekről mind beszélhetnénk, ezek mind hasonló történetek, ugye amikor csak jelzem a gondolatok irányát, hogy van egy nyugdíjrendszer, amit kialakítottak, ahol emberek sok-sok pénzt befizettek, és akkor jön a kormány, és azt mondja, hogy ha, ezt mind elveszem. Ez ugyanaz a gesztus, hogy a politika, amelyik minden relatív autonómiát felszámol, mert úgy fel hogy felszámolhatja. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, és őszintén sajnálom az apropót. Én is sajnálom, és remélem, hogy még majd egyszer beszélgetünk egy jobb fejezetéről ennek a történetnek. Lehet ennek jobb fejezete? Hát én azt gondolom, hogy végül az igazság győzni fog, és ha még akkor lesz rádió, lesz Fiala János, akkor beszélgessünk. Nagyon szépen köszönöm. Szia! Szia! Nekem már nem nagyon jut más, mint hogy felolvassak egy magyar narancs írást, annak érdekében, hogy valamelyest értsék, hogy miről is hallanak majd egy összeállítást 9 és 10 óra között. Mint mondtam önöknek, ha nem telefonálnak be, én akkor is... Hát végül is maga a műsor betelefonálós része azt az életet hozza be, ami nem a klasszikusan vett újságírói tevékenység, mert a klasszikusan vett újságírói tevékenységnek az a része, amit Császi Zsolttal és Mihály Péterrel folytattam, beleértve vagy az ember olvas tanulmányokat, beleértve vagy meghallgat és megnéz lakossági fórumokat, majd utána néz különböző szerződéseknek és próbálja mindazt úgy érthetővé és felfoghatóvá tenni a hallgatóknak, hogy az közben lenyelhető legyen, mondván, hogy az ember homokat nem eszik. Úgyhogy én most elkezdek olvasni, és aztán a zene majd akkor folytatódik, hogyha netán marad még idő. 2017. szeptember 7-e 1,2 milliárd forint uniós pénzzel tömték ki az alapítványt, amelyben ott van Lázár János felesége, Magyar Krisztián Magyar Narancs. Ebből a pénzből elvileg koraszülöttek és családjaik számára alakítanak ki mentorházakat és mentorhálózatot a délalföldi régióban. Hatházi Ákos azt állítja, a Giga nagyon nagyon sokat túlárazott tétel. Augusztus elején a Fidesz hollapja is lehozta azt a Magyar távirat irodától származó hírt, miszerint a korábban érkeztem alapítvány sikeresen pályázott és nyert 1,2 milliárd forint közpénzt. Ebből a pénzből kialakítanak egy mentorházat koraszülöttek és szüleik számára, a Magyar Narancs, Szegeden, Kecskemíten és Gyulán. Ezeken a helyeken a koraszülöttek és hozzátartozóik holisztikus szemléletű direkt szolgáltatásokat vehetnek igénybe ingyenesen áll a közleményben, jelentsen ez bármit is. A távirat irod egyébként a miniszterelnökség közleményét szemlélte, amely azért érdekes, mert annak a vezetője Lázár János. Az alapítvány, melynek sikeréről szól a beszámoló, egyik kuratorvít tagja pedig Lázár Megyeri Zita, aki a kancellária miniszter felesége. Az már csak hab a Tortán, hogy a miniszterelnökség a hazánkba érkező uniós források egyik fő elosztója, egy még furcsább, hogy a Lázár János felesége, illetve a hozzákapcsolató alapítvány sem maradt ki a pénzszórásból. Abból az összeállításból, amit én az önök rendelkezésére bocsátok, kiderül, hogy a helyzet korán sem ennyire egyszerű, és sajnos nem lesz interjú a végén sem. Lázár nagy valószínűséggel, sem pedig az alapítványjal, mert, mert nem, nem, nem, nem akarnak ez ügyben megszólalni. Csak annyit tudok önöknek megmutatni, ami a hangfelvételek alapján tudható. A Magyar Narancs írása így folytatódik. Korábban érkeztem Délalföldi Regionális Koraszület Intenzív osztályért Alapítvány Alapítóközetában megfogalmazott célok. Nagyjából azonosak a most elnyert 1,2 milliárd forintos támogatás célkütőzéseivel a szervezet elsősorban Szegedel aktív, a holapjuk szerint vannak rendezvényeik, jótékonysági akcióikkal és koraszülötteknek próbálnak segíteni. Jótékonysági akcióikkal a koraszülöttöknek próbálnak segíteni. Elnézést az olvasási tévesztésért. Az alapítvány kilenctagú kuratóriumában a kezdetektől fogva ott van Lázárné, akit a korábban érkeztem weboldalán a munkatársak között is feltüntetnek. Ezt a támogatást Hatázi Ákos szúrta ki, aki azt követően kikérte a projekt megvalósíthatósági tanulmányát is. Az és politikus szerint a magasztos célok bemutatása mellett kevés az esélye, hogy valódi eredményei is lesznek a könnyel jött pénzek, így fél, hogy ismét a közpénz elhárdálás mintapéldáját láthatjuk csak úgy mint farkas Fórián bizniszei esetében hatházi úgy látja lázár éjék megvalósíthatósági tanulmányából nem minden esetben derült ki, hogy pontosan mire költik az 1,2 forint közpénzt, ami pedig egyértelmű azzal kapcsolatban elég nagy a túlárazás gyanúja. Az elnöke külön kiemelt a mentorházakra forrás, ugyanis a Projekt 30 hónapos Tamára a három ingatlan bérlésére 80 millió forintot fognak elkölteni. Ez azt jelenti, hogy egy mentorház havi bérleti díja 888 000 forint, ami például a gyula ingatlan piaci helyzetet ismerve elég nagy túlzás. De a bérleti díj felülszámolnak még egy 18 millió forintos felújítással is, illetve 20 millió forintot fognak elkölteni más helyszínek bérlésére, ahol majd külsős programokat szerveznek, így a magyar narancs. Legalább tanul, csak jogi tanácsadásra elmegy 50 millió forint, és 53 millióért készül el a mentorprogram módszertan utóbbi össze 1024 munkaórával számolnak, ami azt jelenti, hogy egy munkaóra több mint 50 ezer forintra jön ki. A megvalósíthatósági tanulmány elején még 20 mentor kiképzéséről beszéltek, később már 40 főre kalkulálnak 60 millió forintot. U utóbbi nem túl sok, hiszen a projekt teljes időtartamára nézve, így ezen a címen egy mentor havi 50 ezer forintra számíthat. Ehhez képest a szakmai megvalósítók, vagyis a szakmai vezetők mentorhálózat három koordinátora is a szakmai asszisztensek munkadiára van összesen 176 millió forint, amely havi 1 millió forint körüli fizetésre is elég lehet a program időtartama alatt, mivel az előző csak nettó kalkuláció, ezért a járulékokra is elkülönítettek még 70 millió forintos sorolt a hatáz, aki szerint az 50 millió forint is túlzás, amelyet 9 laptopra ugyanennyi telefon, ugyanennyi telefon, három nyomtató és irodavútorok beszerzésére szánnak. A projekt célja, segíts azon családokat, ahova koraszülött baba érkezik, ez tényleg nagy trauma a családoknak, és ez valóban szükség lehet egy mentorhálózatra, amely tagja a szülőket érdemel képes segíteni, mentorálni. Tehát ilyenkor a legfontosabb szám az, hogy cél, ezen célcsoport elérésére és képzésére a projekt mennyit fog költeni. Ha ezt megnézzük, látható, itt nem a koraszülöttek vagy azok szülei fognak a legjobban járni, hangsúlyozta az ELP társelnöke. Úgy jutott erre a következtetésre a politikus, hogy összegezte a kicsivel több mint 1,2 milliárdos projekt során szakértői díjakra, tanulmányokra és kutatások elkészítésére, megrendelésre, marketingköltségekre 507 millió forintot szállnak eszközbeszerzésre, beruházásokra, felújításokra, 124 milliót az alapítvány működtetésére, vagyis arra, hogy a pályázatban bemutatott célt meg tudják valósítani. 489,9 millió forint rendelkezésre, ez a teljes keret több mint 90%, és a maradék néhány százalékból kell megoldani azt, ami a kezdeményezés valódi célja állítja az LNP társelnöke. Hasonló program egyébként egy egy Debrecen és Pécsi alapítvány is kapott. A közelmúltban 600-600 millió forintot, ezekben a pályázatokban is jelentős arányban szerepelnek az elméleti tudományos tevékenységre és a menedzsmentre szánt költségek, így a témát alaposan feltárják, a kérdés, hogy ebből mennyit profitálnak majd a koraszülöttek, így a Magyar Narancs szeptember 7-én szombaton volt egy esemény, amely nem tudom, hogy micsoda, mert sajtótájékoztatónak alkalmatlan prezentációnak szintén nevezzük izének, eztből ír a délmagyar.hu innen idézek még egészen addig, hogy ne fussak ki az időből, és aztán ajánlom szíves figyelmükbe a 9 órakor kezdődő összeállítást, amely egy nagyobb összeállításnak az első része. Olvasom elképesztő költségekre kész ugye maga a fejsz a, a címszöveg It szól Szegedre jött egyeztetni Szombat délután 6 Jákos, aki a napokban nyíltan neki ment a korábban érkeztem alapítványnak, mert az elnyert egy 1,2 milliárd forintos uniós pályázatot az ellenpét társadal szerint a projekt elképesztő számokat tartalmaz a vele szemben ülő minisztérium és alapítványi képviselők úrákig magyarázták, hogy mindezek még csak előzetes tervek. Elképesztő költésekre készül a korában érkeztem alapítvány, amit jelentettek és sajtóban szerden 6 az LMP társelnöke, hangsúlyozta a Szegedi Központú Szervezet, melynek egyébként Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter felesége és kuratórium tagja, 1,2 milliárd forintos uniós támogatást kapott egy próbaprogram létrehozására. Ennek lényeg egyébként az, hogy egy egyedülálló szakmai módszertan dolgoznak ki, és a koraszületek korai fejlesztését valósítják meg. Hatházi meglátása szerint azonban az elnyert pénzt az alapítványnál mindenre szeretnék elkölteni, csak arra nem, amiről szólni ez a projekt. A támadásra reagálva szombat délután az alapítvány és sajtónyilvános egyeztetés kezdeményezett, elképesztő volt. Melyen részt vett Rádi Katalin alapító és Hatázi Ákos mellett a beszélgetésnek helyett adó szegedi linnik a vezetője Verecki Csaba, Szabó Miklós a magyar perinatológiai társaság elnöke, Csepregi Nándor miniszterhelyettes és Sando Tamási János Európai Uniós fejlesztés és felelős államtitkár Emmi Kadlok Nándor pályázatíró, illetve egy koraszülött gyermek édesanyja, Csikosnép Vakos Boglárka, kuratórium elnöke. Az összejövete első egy órájában Rádi Katalin bemutatta az öt éves alapítvány eddigi munkáját, nagyjából ezt fogják most meghallgatni. Kiemelte, amellett, hogy összefújják a koraszület babák családját, családjait segítséget nyújtanak nekik évente több rendezvényt tartanak, legnagyobb eredményük pedig, hogy két anyaszállás is létrehoztak és működtetnek Szegeden. Nem tartozunk sem politikához, sem egészségügyi intézményhez, soha nem mocskolhatják be és húzhatják bele politikai játszmákba azt az alapítványt, ezt az alapítványt és azokat a családokat, akik hisznek bennünk, és az intenzív osztályon belénk kapaszkodnak, zárta gondolatát, tehát az alapító. Megyek tovább. Bereczki Csaba mindenhez hozzátette, hogy csak az ő intézmények közel 20 millió forintos adományt kapott. Az alapítványtól egyúttal kikérte az érintettek nevében, hogy hatházi teljes zacskóhoz hasonlította néhány nappal korábbi nyilatkozatában a koraszülötteket, amikor méretüket akarta szemléltetni. A további két oldal az elmondható lesz majd a második és a harmadik rész előtt. Egészen röpke zene, csak úgy azért, hogy legyen. Ez volt a Kejfe ez van a Kejfe Jancsi 2017. szeptember 13-án. Én elköszönök, mert rám itt már nem lesz szükség, hiszen a vaskövetkező következő anyag 9 és 9 óra 56 között kitart. Felvétel, nem anyag. Nagy megtiszteltetés volt ma is bejönni ide a civil rádióba, Stregova utcába, és holnap is kísérletet teszek rá, ha csak nem ez volt az utolsó adás, megszűnik a civil rádió, meghalok, nem tudom, valami történik, ami rossz. Kísérleti adás volt minden vonatkozásban. Hogy aztán van-e újabb próbálkozás, ami már nem lesz kísérleti, azt majd elmesélem önöknek, miután meghaltam. Mostantól a dörö.fialajanos e-mail címen találnak meg holnapra és holnap utára, azaz csütörtökre és péntekre nagyon sok bettelefonálási lehetőséget nem tudok önöknek ígérni, de hát itt volt az első, a hét első három napja, aki élt a lehetőséggel, az tudja, hogy miért ért, és aki nem, az szintén vigyék hírét nem csak a spártaiaknak, hogy ismét van Kejfejancsi reggel héttől a 98.00-án. Jó napot kívánok, mindenkit köszöntök és üdvözlök ezen a nyílt és remélem, hogy barátságos beszélgetésen. Elnézést kérek, hogyha nem lesz túl profi, én itt egy érintett anya vagyok, semmi más. Egy anya, egy koraszülőnő. a korábban érkeztem alapítványnak az alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon mindenkit, minden sajtót, vagy nagyon sok számos sajtót foglalkoztatja akkor a szülötség. Nekünk ez jó. Beszélni kell róla. A társadalom elé kell vinni ezt az ügyet. És azt gondolom, hogy ezek a kicsi babak, ezek a hősök megérdemlik azt, hogy nap mint nap szóljon róluk a sajtó róluk. Nagyon szépen köszönöm, hogy... Mindenki, majdnem mindenki elfogadta a meghívásunkat. Beszeretném mutatni az asztalnál ülő szakembereket, politikusokat, érintett anyákat, ha megengedik. Dr. Berecki Csabát szeretném először bemutatni. Ő adott nekünk helyszínt. tanszékvezető, egyetemi docens, és itt a Szegedi Gyermeklinikának ő a vezetője. Köszönöm, hogy itt van. Elnézést kérek, Szabó Miklós ő, úrtól, aki a Perinatológiai Társaság elnöke, és ő, azt gondolom, hogy ő, erről a kérdésről, hogy mi az, hogy koraszülöttség, ő tud ma Magyarországon a legtöbbet számunkra legalábbis. Úgyhogy nagyon megtisztelő, hogy itt van, és elfogadta, hogy szombat délelőtt velünk tölti. Aztán... Mellettemül Kadlok Nándor úr az alapítványi pályázatunk projektmenedzsmentjében vesz részt. Barra tőlünk Csikosné Bakos Boglárka, érintett anya, egy 27 hétre született gyermek édesanyja, egy 990 gramos gyermeket hozott világra, és ma Atika egy négy éves, boldog, egészséges kisfiú. Köszönöm, hogy itt van. Aztán a következő úr, Csepregi Nándor úr, miniszterhelyettes, és Sanda Tamás úr, államtitkár úr. Nagyon fontos, hogy Csepregi Nándor miniszterhelyettes úr a pályázatokat felügyelő minisztériumtól érkezett, és nagyon hálás vagyok, hogy a szombatot Önök is velünk töltik. Sanda Tamás államtitkár úr pedig a támogató az EMI részéről vesz részt. Aki most hiányzik az asztaltól, és én nagyon szomorú vagyok emiatt, legfőképpen azért, mert én úgy érzem, hogy még mindig nem ránk kíváncsi. Nem a munkánkra, nem arra, hogy mit csinálunk, és alapvetően nem érdekli akkor a születtségt. Ő házi képviselő úr. Fentartom a helyet neki. Nagyon remélem, hogy részt vesz majd ezen a beszélgetésen. Csak esetlegesen elkésebb, hogy a dugó miatt nem ért ide. Ez a beszélgetés egy teljesen kötetlen beszélgetésnek kellene, hogy legyen. Én szeretnék egy pár mondatot az alapítványról elmondani. Aztán... Szeretnénk beszélni a pályázatról, és utána a kérdések kapcsán esetlegesen az a, szakterület, a szakterületet érintő személy fog önöknek válaszolni, vagy kifejteni hatházi úr levele kapcsán és felvetései kapcsán gondolataikat. A korábban érkeztem alapítvány, 2012-ben jött létre. Mert a gyermekem a 35. hétre, Róza, egy fertőzés miatt megszületett, és két hetet töltöttünk a koraszületi intenzív osztályon. Üdvözlük. Elnézést, Hatházi úr, Rádi Katalin vagyok, nem ismerjük egymást. Én invitálni szeretném, ez egy beszélgetés, Fentartjuk, fenntartottuk önnek a helyet. Szeretném, hogyha... Megtisztelnem minket, hogy ebben szeretnénk mutatkozni. Rádi Katalin. Vakos Bogáti nevénk, jön a kapcsolat. Eltekint attól, hogy bemutassak az asztalnál személyeket újra? E, vagy, öt ismerem. De ha, ha megköszönöm, hogyha elnézést később sajtó nevében. Vártunk 5 percet, elnézést kérek, a hogy csak nem A szeretném GPS elvezetett a másik végére, és nem vagyok itt. Jó, semmi volt, csak nem szóval. szeretnénk a sajtót feltartani, mégiscsak szombat van. Elég, és akkor szeretnénk mutatni Szabó Miklós tanárurat. Ő, ő a Perinatológiai Társaság elnöke, a Bókai utca Gyermeklinika Intenzív Osztályának a vezetője. És azt gondolom, hogy ma Magyarországon a neonatológiáról ő tud leghitelesebben beszélni. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy eljött. Beszeretném mutatni Berecki Csaba tanszékvezető egyetemi docens. Ő adott most nekünk helyszínt, ő a Szegedi Gyermeklinikának a gyermekklinika Intézetének a vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. És beszeretném mutatni kan Kadlok Nándor urat. Ő a projektmenedzsmentben vesz részt ebben az adott pályázat kapcsán. És természetesen beszeretném mutatni Csikósné Bakos Boglárkát. Ő egy koraszülő egy édesanyja, egy 990 grammos gyermekédesanyja, egy olyan gyermeké, aki három hónap, majd három hónapot töltött a koraszület intenzív egy három gyermekes anya, aki most eljött közénk, köszönöm. a gyermekei otthon a férjére bízva. Nagyon szépen köszönöm. É, Még Nézd, is eh. Azt mondta, hogy az urakat ismeri. De ha. urat különösen. Csepp Sanda urat is. E. Jó, tehát akkor eltökintek. Oké. Tehát újrakezdeném, mert úgy éreztem, hogy képviselő úr az alapítvány kapcsán ö, ö, nem túl nagy érdeklődést mutatott maga az alapítvány kapcsán semmilyen ö, megjelenésünkben, programunkban, hogy mégis kik vagyunk mi. Ezt szeretném mondani itt a sajtónak és, és azt mondom önnek. 2012-ben jött létre ez az alapítvány. A gyermekünk Róza a 35. hétre született. Ö, egy nagyon komoly légzészavarral és nagyon magas cukorral került át az intenzív osztályra agyhártya Három napig úgy éltünk, hogy nem tudtuk, hogy a gyermekünk agyhártya kapottál. kapott el. Ez a három nap ez olyan borzalmas volt és annyira kritikus, hogy úgy éreztem, hogy egyedül vagyok az életben. Csak a Jóistenhez könyörögtem. Olyan nagyszerű orvosok vannak a Szegedi Egyetemen, hogy Tálasi Gyula doktor úr egészségesen adta ki a gyermekemet. A streptopopusz fertőzés, ami a szervezetemben dolgozott, nem ért el a babát, és én ma egy egészséges, öt éves kislányok vagyok az édesanyja. Soha nem tudom megköszönni. Azt a munkát, azt a mérhetetlen elhivatottságot, azt, az, azt a magas szakmaiságot, amit itt a koraszülött intenzív osztályon de egyedül voltam anyaként, és úgy éreztem, úgy éreztem hogy nem ért meg senki. Úgy éreztem, hogy a társadalom nem tud a szülöttségről. úgy éreztem, hogy sehol nem kapok róla információt, és úgy éreztem, hogy hogy lehet az, hogy én egyedül érzem magam ebben, amikor ma Magyarországon minden tizedik gyermekkorában érkezik erre a világra. Ma Magyarországon minden tizedik gyermek úgy érkezik erre a világra, hogy a szülők felkészületlenek. Ekkor ő, megkeresett tálusi doktor urat, elgondolkodtunk, hogy egy alapítványt kell létrehoznunk. Egy alapítványt, ami fontos szerepet töltenek be. Így. Meginvitáltam tárosi doktorurat, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatóját, egy nagyon kedves pedagógus hölgyet, aki válogatott vízilabdázó volt, anya, és, és más olyan személyeket, akik vagy érintettségük, vagy emberseink úgy éreztem, hogy kellően érzékenyek a világra. Az alapítvány elkezdett dolgozni, és 2013-ban Bakos Boglárka csatlakozott hozzánk. Ő, tálosi doktor úr azt mondta, hogy szeretne bemutatni egy agilis anyukát, aki megtört, és gyógyulni szeretne. És azt gondolja, hogy olyan elhivatottság van benne, és olyan mérhetetlen hála, hogy a gyermekek kikerülhetett egészségesen erről az osztályról, és szeretne velünk találkozni, és szeretném hozzánk csatlakozni. Szeretném, hogy a foglárka, ha erre engedi, akkor erről egy pár szót mondjon. 2013. májusában én csatlakoztam az alapításhoz. Károsi Gyula felkérésére. 2012. december 20-án 990 grammal született a fiunk. azóta egy egészséges négy és fél éves gyerek. És én most csak azért érzékenyültem el, mert én úgy gondolom, hogy mi egy méltatlan dolog miatt ülünk itt, mert mi a tényleg csak azon törjük magunkat, hogy dolgozzunk, tegyünk ezért a családokért időt. Én azt gondolom, hogy anyagiakat félretéve, és én azért törülök, hogy Önök eljöttek ide, hogy meghallják, hogy ez az alapítvány, ez egy tisztességes, zömében érintett édesanyákból álló civil szervezet, amely igenis szeretné felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy ezeknek az anyáknak, akik ezeken az osztályokon Élnek, tulajdonképpen, mert hetekig ott értünk. Mi a tizedik hét végén ö, tudtunk hazamenni. Akkor volt a fiunk ö, 2220 gramos, Mi egy nagyon szerencsés család vagyunk, mert a mi fiunk egészségesen került haza. Ma ő egy ő óvodás gyermek. És ö, én azt szeretném kérni önöktől, hogy ö, segítsenek abba, hogy vannak még Magyarországon ma olyan egyesületek, szervezetek, akik igenis tisztességesen akarják végezni a munkánkat. Valóban, elnyertünk, június 16-án aláírtunk egy ö, szerződést az Emberi Erőforrás Minisztériumban, amelyben arra kaptunk lehetőséget, hogy egy ö, pályázati programot ö, végig, végigvigyünk, és ö, végtelenül sajnálom, hogy Alapjában, mivel el kezdtük ezt a programot, és már itt ülünk, amikor még nem tudtunk letenni semmi munkát az asztalra. Mi szeretnénk bebizonyítani, hogy mi erre a, erre a lehetőségre alkalmasak vagyunk, és méltóak vagyunk. Szeretnénk valamit mondani, hogy, mondjuk, hogy a Tehát Az alapítványunk 2013-ban működött, Annyit szeretnénk elmondani még, hogy ez egy öt éve fennálló alapítvány. Nem is lehetne több, hiszen a rózaszületés előtt nem tudtam, hogy mi az, hogy koraszülöttség. Életemben nem gondoltam, hogy én egy koraszülőnél leszek. Az alapítvány létrehozásával, a kuratórimal egyeztetve kialakítottunk programokat. Évente állandó programjaink vannak. Szeptemberben elkezdjük egy jótékonysági koncertet aminek a befolyt összegéből az a délaföldi. A délaföldi dél régió kórházait és gyertető, koraszülött intenzív osztályait és a Szegedi Tudományi Egyetem szülészt klinikáját eszközökkel eszközöket szerzünk be nekik, illetve ami nagyon fontos, két és fél éve megfogalmazott bennünk, egy igazán fontos, és azt gondolom, hogy már ez a legnagyobb missziónk, hogy anyaszobákat kell létrehozni a koraszülött intenzív osztályok mellé. Így az alapítványunk egyik legnagyobb feladata az, hogy anyaszobákat hozzon létre, újítson fel, fejleszen. Ma Szegeden az alapítványunk, ez a kis délalföldi alapítvány, ezek a kis érintett anyák két anyaszállást működtetnek, egyet a gyermekklinikán, egy-két ágyasat, és egy Richter anyaszobát a női klinikán, amely három szoba, négy ágy, egy kis konyha étkező. Sajnos ma Magyarországon, Szegeden ezek a szobák állandóan lakva vannak. Ezek az anyák itt élnek, mert a szívüket ebbe az inkubátorba teszik arra az időre, amíg a gyermekük ott van. Ezek az anyák itt hagyják a gyermeküket, és be kell csukniuk ezt az intenzív osztály ajtaját, és a gyermekük nélkül haza kell menniük, hogy itt laknak Szegeden, és a férjük, a családjuk, a másik gyermek hónapokra elveszíti őt. A szeptemberi koncertünket, egy következő rendezvény, ugye a november 17-e, mindenki tudja, aki a koraszülötséget és a koraszülötség problémáját keresi, kutatja, ismeri. A Koraszülötség világnapját ünnepeljük most már több éve. Szakmai rendezvényeket, foglalkozásokat szervezünk, és a tavalyi évben a rögpalutát világítottuk színre, mert a koraszülötség színe a lila, a hit, a remény, és a bizakodás. Aztán jön a decemberi programunk, az Osztály az Osztályért Program. Az Osztály az Osztályért Program az egy olyan, az mondjuk, hogy nagyon fontos projekt, ahol behívjuk a középiskolásokat, egyetemi egyetemistákat, általánosiskolásokat. Az ő nyelvükön beszélünk arról, hogy mi az a koraszülöttség és beszélünk arról, hogy a karácsonyt nem mindenki otthon, a szerettei a karácsonypa mellett tölti. Ők ez alatt a beszélgetések alatt díszeket készítenek, bejönnek a klinikára, a gyermekosztályokra, a kórházaknál, a klinikánál, és feldíszítik azt, ünnepi hangulatot teremtve. Nagyon sokan töltik karácsonykor is bent a, az ünnepeket a kórház falai között. Nagyon jó, mert ez a program, ezt a középiskolásoknak az önkéntes, kötelező be tudtuk ezt a programot belehúzni. Nagyon szeretik több száz diák szokott jelentkezni hozzánk. Mi is nagyon szeretjük ezt a programot. Aztán egy kicsit mi is a családunkkal vagyunk, mert ugye jön a karácsony, majd februárban nem sokáig tétlenkedünk. Februárban minden évben, most már harmadik alkalommal a Szegedi Nemzeti Színházal van egy közös programunk, itt a farsang áll van egy rendezvényünk, és meghívjuk a koraszülötséggel érintett családokat. Nagyon kedvezményes jegyekkel nézzenek meg egy ö, színházi előadást a Szegedi Nemzeti Színházban. A gyerekek húzzanak jelmezeket, megtelik élettel a színház, és a színpadon egy, az előadás után egy jelmezverseny van. Nagyon fontos ez a jelmezverseny hisz mi nem vagyunk mások, a mi gyerekeink nem különlegesek. A mi gyerekeink ugyanolyan gyerekek, mint a 40. hétre született kortársai. Csak számunkra különlegesek. Csak számunkra. Ők fölmenek a színpadra, jelmezt húznak, és ugyanolyanokká válnak. Amikor vége a farsangi mulatságnak, és jön a tavasz, akkor most már második éve rendeztünk meg egy finata nevezetű konferenciában vagyunk társszervezők, ez a Fiatal Neonatológusok találkozója. Itt a 40 év alatti fiatal egészségügyi dolgozók, illetve a neonatológiában szakterületen dolgozó orvosok tudománykodnak, és amire nagyon büszke vagyok az idei évben, egy olyan szülőszervezeti szekciót, illetve az alapítvány egy olyan workshopot tudott ö, ö, megszervezni, ahol egy gombostűt nem lehetett leejteni. Beszéltünk azokról a problémákról, hogy mit jelent ma koraszülőszülőnek lenni, és beszéltünk arról, hogy nekünk, szülőknek meg kell fogni az orvosok kezét, csak együtt győzhetünk. Nem elég, hogy ma Magyarországon fantasztikus szaktekintélyek dolgoznak, nem elég, hogy jó felszereltségű esetlegesen egy klinika, a szülő jelenléte a legfontosabb az orvosi kezelés mellett. Az alapítvány az öt éves fennállása alatt nagyon fontos, és azt gondolom, hogy meghatározó dolgokra jött rá Sokat beszél, a sok beszélgetés és a sok érintett szülőnek a története arra, döbbentett rá minket, hogy a legfontosabb dolog az életben, hogy mi van ezekkel a szülőkkel, mi történik ezekkel a szülőkkel, amikor kikerülnek az osztályról, hogy tudják ezt a krízist, ezt az embertelen helyzetet, ezt a gyászt feldolgozni. Mert ez egy gyász. Hibásnak érezzük magunkat, mikor a szülőnök úgy gondoljuk, hogy nem vagyok arra alkalmas, nem vagyok arra képes, hogy én 47-ig kordjak egy gyermeket. Én nem vagyok jó anya. Én nem vagyok jó anya. Én csak 37 tudtam hordani ezt a babát. Fogok-e kötődni hozzá? fog -e engem szeretni? Én vagyok az édesanyja egyáltalán. A negyedik nap bementem a klinikára, és amikor beléptem, Bent volt egy inkubátor, amiben feküdt egy baba. Nem volt ott a személyzet, az ápolónők. Nem volt mellettem a férjem. És nem voltam benne biztos, hogy az a baba, akit én szültem, az az én gyermekem. Nem voltam abban biztos, hogy megismerem a gyermekem. A négy napos gyermekem. A négy napos gyermekem, akit 35 hétig beszéltem hozzá, vártam, nem voltam benne biztos, hogy én vagyok ennek annak a babának az anyukája. És csak 35 hétre született, nem 24-re, 25-re, 26-ra. Azt mondták a mellettem lévő anyukák, hogy az obodában mehet az inkubátorból olyan nagy örüljek, minden rendben lesz. De mi lesz otthon? Mi lesz otthon? A démonjaimmal ki fog megküzdeni, és kihez tudok segítségért fordulni. Ekkor éreztük úgy, hogy ezt a sorstárs segítést, azt, hogy a szülőket meg tudjuk szólítani, azt, hogy egy közösséget alkossunk, hogy meg tudjuk fogni egymás kezét. Ez szükség van egy programra. Dolgoznunk kell. Ma Magyarországon azt gondolom, hogy a neonatológiai szaktekintélyeket megkeresve, őket ebbe a munkába bevonva az orvosokkal, az egészségügyi dolgozókkal együtt megpróbáltunk kicsiben, mivel mi egy kicsi alapítvány vagyunk, egy dél alföldi, kis alapítvány, kitalálni, ezen hogy lehet segíteni. Közben persze 200 szakdolgozót érzékenyítettünk a délalföldön, nővéreket, orvosokat pályázati pénzből, fsk pályázati pénzből. Annyira jól sikerült, hogy több intézmény jelezte felénk, hogy bár már a pályázat nem ad módot arra, hogy folytassuk -e ezt, de folytatnánk-e. Támogatókat gyűjtöttünk. Mert azok a dolgozók, akik itt dolgoznak ezeken az osztályokon, fejlődni akartak érzékenyülni és a szakmájuknak élni. Természetesen azóta másfél millió forintot ebben az évben, már az MT-ből kiderül, ami közérdekű adat, lekérés kapcsán már mindenki számára elérhető, hogy nagyon-nagyon sok programunk volt ebben az évben is, November óta két komoly konferenciát szerveztünk, támogattunk egy koraszülött kislányt, aki 16 éves és egy fejlődési rendelenség miatt elveszítette a lábát. Az ikertestvére egy halmozottan sérült gyermek, aki nem lát, az édesanyja egyedül neveli őket. Neki, neki protézist vásároltunk. Másfél millió forintért Anyaszobákat fejlesztettünk Gyulán, az anyának a közelségét próbáltuk ezzel biztosítani. Hövettünk gépeket a Kecskeméti Kórházban. Egyfolytában rendezvényeket szervezünk, ahol meghívjuk a családokat. Dolgozunk. Dolgozunk. Magunkat nem kímélve, mert nekem ma otthon van egy öt éves egészséges gyermekem és a társadalom felé nekem felelősségem van. Én a szerencsés vagyok. Ennyit szerettem volna az alapítványról elmondani, természetesen, ha bárkinek van kérdése, akkor, mert nagyon sokat beszélek, az elnézést kérek, erről egy három-négy napot tudnék, lehet, hogy egy kicsit többet, természetesen állok rendelkezésükre. És akkor ö, szeretném még, ö, én nem beszéltem szakmai, rész, szakmai dolgokról, hisz nálam sokkal nagyobb tudás, én egy laikus, egy érintett szülő vagyok, egy alulról szerveződő, civil szervezet, aki nem tartozik semmilyen politikához, nem tartozik egyetemi intézményhez, egészségügyi intézményhez, egyetlen egy motivációja, és egyetlen egy belső ereje van, hogy érintett vagyok. Annyit mégis el szeretnék mondani, hogy szagom, mikor stállónak a szót, hogy képviselő úr, nagyon szerettem volna, ha nem itt kell elmondanom, először ezt önnek. Szerettem volna, hogy miután megírta nekünk ezt a levelet, érdekli annyira ez a téma hogy megnézem, mit is csinál ez az kis alapítvány itt a Földön Meg is csinálja, mit, meg is nézem, mit csinálnak ezek a lányok, nők, asszonyok és apák. Megnézem, hogy mit érez egy nő Mindent el lehet róla mondani. Mindent. Mindent el lehet tőlem venni. Mindent elbír a hátam. De soha nem veheti el azt, hogy vagy egy vagyok. Soha az életben senki nem mocskolhatja be, nem húzhatja bele politikai játszmákba, a korábban érkeztem alapítványt, a munkánkat, azokat az embereket és a munkatársaimat, akik ebben dolgoznak, és legfőképpen azokat a családokat, akik hisznek bennünk, akik tartják velünk a kapcsolatot, és most az intenzív osztályon kapaszkodnak. Most az intenzív osztályon várják, hogy szerdán az önkéntes anyánk bemenjen, és elmondja nekik, hogy van élet a szülött intenzív osztály után. Hogy le fogod küzdeni, és túl leszel rajta. Hogy úgy fogod érezni, hogy te egy anya vagy. Hogy lesz egy családod, lesz életed, és te lehetsz még boldog. Nincs joga senkinek. Ma Magyarországon, Európában ezt bemocskolni. Állok rendelkezésére. Várom a programjainkra. Jöjjön el. Jöjjön el. Szeretettel fogadom. Köszönöm. Szabó tanár, beszélne nekünk arról egy kicsit, hogy mi az hogy a koraszülöttség, és, és amit ön gondolja az egész. Így kapcsán esetlegesen, hogyha megosztaná velünk a fontosságát annak, amit egy civil szervezet ö, ö, elérhet ma Magyarországon, és beszélne arról, hogy fontos-e az a munka, amit ezek a civil, civil szervezetek tesznek, végeznek. Köszönöm. köszönöm szépen a szót, és köszönöm a meghívást is. Szavó Miklós vagyok a Szemelvész Egyetemen. Az Egyesztámú Gyermeklinikám vagyő Újszülött Intenzív osztálynak vagyok a vezetője, pillanatnyilag a Magyar Perinatológiai Társaság elnöke vagyok, és a Szakmai Kollégiumban is az újszülöttekért felelős tagozatnak a vezetője. Tehát köszönöm a meghívást. <kül> mindig első számú prioritás nem mindig 2014 óta első számú prioritásnak tartom azt, hogy Magyarországon az újszülöttekkel, újszülött intenzív osztályokkal kapcsolatos civil szervezetekkel, elsősorban szülőszervezeteknek rendelkezésére állja, és majd milyen meg fogják érteni, hogy miért vált ez ilyen prioritással. Magyarországon 95 ezer újszülött születik évente, ahogyan Rádi Kata mondta, minden tizedik baba idő előtt jön a világra, és ilyen értelemben minden tizedik szülőpár közvetlenül érintett azzal a problémával, hogy az újszületjük nem megfelelően tűnik életképes, nem elég életre való, és minden 20. baba, évente 5, 5500 baba újszülött intenzív osztályon tölti az életének az első napjait, ha nagyon éretlen, akkor nem a heteit, hanem a hónapjait is. A legsúlyosabb kategóriában, tehát a 32. hét előtt, illetve 1500 gram alatt született babák, E, száma évente Magyarországon 1300, és e, hogy ez milyen jelentőségű dolog, ami az őszött intenzív osztályokon e, történik. Ma Magyarországon az összes egy éves kor előtt meghalt Bava, kettő ezeken az osztályokon e, hal meg. E, mind az osztályon dolgozók, mind az ott jelenlevő szülők számára egy hihetetlen nagy lelki és fizikai kihívás az, hogy ezeket a gyerekeket megmentjük. Ugyanakkor boldogan számolok és nagyon büszkén számolok arról be, hogy Magyarországon 2013 és az 2017 első fél éve közötti időszakban 30%-kal csökkent Magyarországon a csecsemőhalandóság, 2013-ban 5,1 volt ez a mutató, és most 2017 első fél évében 3,6 ezrel lép. Az, hogy egy gazdaságilag fejlett országban három év alatt 30%-kal csökkentsék a cicsemelő halandóságot, ez kivételes. Az, hogy ez Magyarországon bekövetkezett, annak több tényezője van, de biztos, hogy ez egyik legfontosabb tényezője az, hogy a ö, figyelmünket egyre inkább az újszülött sajátos igényeihez igyekszünk, vagy igényeire igyekszünk fókuszálni, és ez a minden más beteg vagy beteghez képest egy nagyon-nagyon különleges dolog, és ez elsősorban még az intenzív ápolást igénylő babák esetében is a szülő teste, az anyja jelenléte, teste, fizikai valósága, teje, ez az a program, amikor én ezt fölismertem, vagy hát a szakmai vezetők fölismertük 5-6 évvel ezelőtt, akkor egyszerűen arra jöttünk rá, hogy ha nem tudunk végrehajtani az ellátórendszerünkben egy mentalitásváltozást, a zárt, teljesen ilyen műtői jellegű, újszövet intenzív osztályokat nem tudjuk megtölteni a szülőkkel, akkor nem fogjuk tudni elérni azt, hogy ezeknek a babáknak jó gyógyulási aránya legyen. Tehát a szülő, ez egy gyógyszer. De hogyha a szülő maga beteg, akkor keméssé tud gyógyszer lenni. Na most, Rádik többször mondta, hogy én tudok a legtöbbet a koraszülésről. Én azt gondolom, hogy, hogy jó lett 30 éve csinálom ezt a szakmát, de a legtöbbet a koraszülésről azt tud, aki átélte ezt anyaként, szülőként, és ö, azok az érzelmek, amikről ö, itt az alapítók tanúságot tettek, ezt tessék beszorozni re Ennyi ember érzi ma Magyarországon, fiatal, szülőképes korú ember uh, ugyanezeket az érzéseket. Tehát miközben nagy sikereket értünk el a csecsemőhalandóság csökkentésében, feladatként maradt az is, hogy azt az iszonyatosan sok traumát, amit az életnek ebben a rendkívül érzékeny és és férfiak számára egyáltalán nem átélhető periódus eredményez, ezzel valamit kell csinálni, mert ennek súlyos következményei vannak. Nem csak Magyarországon, nemzetközileg is a koraszülő károsodott vagy ö, maradványtünetekkel bíró koraszülöttek esetében extrém magas a vállás arány. Tehát nem bírják a párok, nincsenek fölkészülve arra, és az édesanya egyedül marad a koraszülöttjével vagy a károsodott gyermekével fél egy év után. Mert az édesapa nem kötődik, mert nem kapta meg ezt a lehetőséget, az anya bizonytalanul kötődik. Tehát a koraszülés nem csak egy biológiai létezőnek a hátránya, hanem családot szét rajta, és a károsodások halmozódnak. 2014 óta minden konferenciánkra meghívjuk a szülőket, a szülőszervezeteket, Mindenütt igyekszem promotálni azt, hogy az Újszött Intenzív Osztályok környezetében alakuljanak szülőszervezetek, mert mi magunktól, orvosok meg nővérek nem tudjuk megtanulni, hogy mi az a mentalitás változás, amin át kell essünk. Tehát ez egy magatartás változás, ami nem megy vezényszóra, nem megy utasításokra, hanem a szülőkkel együtt tudjuk kialakítani. Ez az, ami az Újszött Intenzív Osztályokon meg kell történjen és megtörténik, már folyamatban van. És, és van egy utóélete, amikor hazamennek a szülők, és gyakorlatilag egy olyan biztonsági vagy olyan információs és olyan támogató háló nélkül vannak pillanatnyilag, amit mindenféleképpen pótolni kell, hogy ezeket a károkat a lehető leginkább csökkentjük. Nagy örömmükre szolgál, hogy az elmúlt három-négy évben több olyan kormányzati program volt pályázatok kírása formájában, amely ezt a nagyon korai időszakot célozta meg. Az egyik volt egy olyan védőnők képzését, védőnők kompetenciáit növelő pályázat, amiben a, a védőnék kark képezték arra, hogy érzékeik, föl tudják, időben tudják azonosítani a korai fejlesztésre szoruló gyerekeket. Ugyanígy folyamatban van egy nagy volumenű pályázat, ami szintén a korai fejlesztésnek a rendszerét erősíti. És van egy olyan pályázat, amiben több magyarországi vidéki szülőszervezet, civil szervezet tudja most az energiáit megsokszorozni azzal, hogy ezt az egyébként eléggé egyedi és eredeti modell, amiben a szülőtársakat képzik tovább, és hozzák össze azokkal, akik éppen ebben a pillanatban a bajban vannak. Tehát, hogy ezzel a programmal Na azt gondolom, hogy ezt az egész rendszer mentalitás változását a legeredményesebben szolgálják. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy amit ez a délalföldi korábban érkeztem alapítvány, eddig letelt, eddig úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy minőségében változzon az újszülött és koroszülött ellátás, az, hogy humanizálódjon ez a dolog, és mi, a szakma vezetői. Minden ilyen kezdeményezést támogatunk. Tehát azok a tartalmak, amelyek ebben megjelennek, azok úgy érzem, hogy egy társadalmi védettségre szorulnak, azért, hogy ezek kifejlődhessenek, megvalósulhasson, és mindenütt, ahol ilyen kezdeményezések vannak, ott a szakma az menőleg támogatni fogja ezeket a programokat. Kérjük, hogy mindenki támogassa ezt, hiszen Kora ez egy szőnyeg alá söpört, ö, probléma. Rádi most egy kicsit ezt fölemelte, föl tudta emelni. Évente legkevesebb 5-6 ezer emberi irált ugyanezt, amiről kaptam beszámok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Én a tegnap, unap 5 órakor kaptam egy meghívót önöktől, nagyon-nagyon nagy volt, megszerződni, nagyon-nagyon pontos másik, és egy nagyon pontos, nagyon pontos programot kell Kudapesten lemondani, és nyilvánvalóan én azt hiszem, hogy... Ö, úgy telik el hasznosan ez a mai nap, hogyha azokat a kérdéseket válaszoljuk meg, amiket én feltettem. Én ezekhez, amik eddig elhangzottak, én hagy kérjem, hogy ne gondolják, hogy egy érzéketlen ember vagyok, és sajnos még azt se gondolják, hogy nem vagyok ilyen témában érintett. Én nekem ennél egy sokkal, sok, nem, nem sokkal, ezek mindenkinek a hatalmas tragédiája, az a legnagyobb tragédiája, nekünk egy babát el kellett engedni súlyos fejlődés rendelenség miatt és ott voltam, megtehettem azt, mert, mert sajnos én nekem volt arra anyagi lehetőségem, hogy ott tudtam feküdni a feleségemmel, amikor odáig, amíg bevitték a műtőbe, és amikor visszahozták, higgyel, hogy tudom, hogy miről van szó. És amikor én indulatosan vagyok, elnézést a mai napon, akkor azért, mert nem tudom, hogy miről van szó, tudom, hogy mit értek önöket, higgyel, ott voltam a feleségem mellett, egy ágyon, ott feküdtünk, mert megtehettük, mert olyan helyen voltunk, elvesztettünk egy babát, mi is. Képvisel. Tehát nekem, nekem higgyel, tehát ezt szerettem volna le, leszögezni, hogy erről engem a legkevésbé kell meggyőzni, és legkevésbé is kell engem érzékenyíteni. És amikor én erről a projektről beszélek, és sajnos néha indulatosabban még egyszer elnézés, akkor azért van, mert tudom, hogy miről van szó. Ráadásul egyébként tudom, hogy csak egy nagyon kis és távoli kollégák vagyunk, de én is szoktam kísérleteket a kezembe tartani az állatorvosi neonatológia kis állatok ö, ö, esetén sokkal sokkal nyilvánvalóan sokkal fejletlenebb. Én szinte hetente el kell mondanom, hogy mennyire csodálom az Önök munkáját egész egyszerűen a méretek miatt és elnézést, amikor profánnak tűntem, amikor azt mondom, hogy egy ilyen kisgyerek egy teljes zacskónyi egy kiló alatti gyermek, tehát a méreteit ha bele képzeljük, akkor én az önök munkáját a, a legjobban csodálom, azt hiszem az orvostudománynak az egyik legnehezebb és legcsodálatosabb része. Tehát ez számomra nem kérdés. Ez nem kérdés. Ezt szerettem volna mondani. Ami miatt, ami miatt én nagyon szívesen fogadtam a meghívást, az az, hogy számos kérdés van viszont a projekttel kapcsolatban, amiket remélem, hogy vagy kapok rá. Amúgy választ vagy, majd kérdezek, és remélem, hogy lesznek rá válaszok. És köszönöm szépen. Elnézést kérek, két dolgot szeretnék meg említeni. Hadházi úr, képviselő úr, mi egy hajóban nevezünk akkor. Üljünk bele ebbe a hajóba jó. együtt, fogjuk meg egymás kezét. Nem acsarkodunk, üzengetünk. Ha ön ennyire érintett ebben a kérdésben, nem érdemeltük volna meg, hogy személyesen találkozik velünk? Nem érdemeltük volna meg, hogy megutassuk a gyermekeinknek a fényképét? Nem érdemeltük volna meg, hogy beszéljünk arról, arról a közös fájdalomról, amit mind a ketten átéltünk? Nem érdemeltük volna meg, hogy beszéljünk arról, hogy mi koraszülő, mi olyan családok, akik elveszítették a gyermeküket, egy gyászt éltünk meg, hogy túlféltjük a gyermekeinket. Itt vagyok, nem nem, nem, nem, nem érdemelt volna meg, nem érdemelt volna meg ennyit ez a téma, hogy elmondja nekünk, hogy ő egy érintett apa, hogy elmondja nekünk, hogy ő is túlféltette a gyermekét, hogy voltak reguláris zavarjok, voltak étkezési, ürítési, alvási zavarai a gyereknek. Nem érdemeltük volna meg, hogy ön is ült éjszakákon keresztül a kiságy mellett, mert állandóan besípolt az érzékelő, mert olyan kicsi test feküdt ebben az ágyban. Nem érdemeltük volna meg, hogy kezet nyújtsunk egymásnak? Nem érdemeltük volna meg, hogy együtt kiálljunk, és elmondjuk, hogy a koraszülöttség ma Magyarországon népbetegség? Hogy nem én tehetek arról, hogy a 35. hétre született meg a gyermekem? Nem érdemeltük volna meg, hogy ezt a közös fájdalmat együtt elmondjuk a sajtónak? Nem érdemeltük volna meg azt, hogy egy koraszülött gyermeket ne nevezzünk teljez zacskónak. Én nekem a... Egy élőlénynek. lénynek nem neveztem. Egy élőlény. Ön ő egy élőlény. De nem neveztem. Akkora mondta volna azt, mivel ön egy állatóros vagy, egy, mint egy kis cica, de nem egy teljez zacskó. Felháborodott e-maileket, leveleket kapunk, hogy ezt megengedhetjük, és azt, ezt nem tettük szóvá. Ma is bent. Ülnek az anyák a koraszülött intenzív osztályon. Kérem, és akkor a gyermekeket hozztapasztalják? Ezt, ezt kérem, hogy hagyja abba. Tehát meg, megsért engem. Mi nem e, koraszülött kisbabánk volt, meg kell szakítani a terhességet egy rendkívül súlyos beleszülete tendenség miatt. Egy rendkívüli trauma volt, és én nem szeretnék erről beszélni, nem fogok beszélni. Én is tudnék érzelmekre hatni. Kérem, hogy beszéljünk a projektről, a projekt számairól. Azért jöttem el. Okay. Tehát nekem nem az a célom hogy, hogy a én érzelmeimet adjam ki. Még egyszer mondom, indulatosabb vagyok a szokásosnál az egyéb projektekkel szemben, de kérem, hogy a, a, a, a, a tételekről beszéljünk. A megoldást szeretném én is megtalálni. Én azt gondolom, hogy ez a projekt így, ezekkel a számokkal, amit a megvalósíthatósági projektben vagy megvalósíthatósági tanulmányban olvastam, ez a projekt. Nem a megoldást ö, ö, segíti, de eljöttem, tehát ahogy hívtam, igaz, hogy tegnap öt órakor tetszettek hívni, hamarabb jobb lett volna, és ez rájött volna a hétfőre is, kedve is, vagy hogyha hamarabb hívnak, hamarabb is, talán többen is eljött, tudtunk volna jönni, eljöttem itt vagyok, mert rendkívül fontosnak tartom ezt a Köszönjük. projektet. tehát Kérem, hogy ne vonja kétségbe az én hozzáállásomat, senki ne vonja kétségbe a, a hozzáállásomat. Köszönöm ér, szépen, oldjuk önök. meg ezt a problémát, és beszéljünk a, a projektről. Jó. Bocsánat, de a, tehát beszélhetünk a projektről, de mindenképpen a, a Berecki tanárból egy pár mondat erejéig még szeretett ő adott ő, helyszínt számokra, illetve itt dolgozunk a, az ő intézményében, vagy itt is dolgozunk, és egy pár mondattal. Mert ez a projekt, ez a pályázat, ennek a megalapozottsága, ez a, az öt év munkája. Tehát ő, erről beszélnünk kell, mert ez a pályázathoz tartozik. Úgyhogy, ha... Nagyon szépen köszönöm, hogy mi van a tanármél hogy, hogy erről egy pár mondatot, illetve a szevedi ellátás kapcsán, illetve a munkán kapcsán azonlom, hogy a legreálisabb képet, illetve semmiféle elfogódtság nélkül. Miért vagyunk most itt? Bereczki Csaba vagyok, ennek az intézménynek az igazgatója. És miért vagyunk itt? Öt évvel ezelőtt Állosi doktor kezdte ezt, illetve Monostori Dóri, aki ott ül a hátsó sorban akinek az együttes munkája volt az, hogy valamit tenni kell a Miklós által mondott kérdésben, és ők ezt elkezdték négy-öt évvel ezelőtt napi rendszerességgel végezni. Ez egy kis csapat volt, módszertan nélkül, skandináv tapasztalatok, olvasás, de elkezdték, mert úgy látták, hogy ennek igazából nagyon-nagyon fontos az üzenete, illetve az, amit ők csináltak. Aztán Belépett a korábban érkeztem alapítvány, aki megfelelő hátteret tudott adni, hiszen azt tudjuk, hogy az egészségügyben mi inkább arra koncentrálunk, hogy ezek a babák lélegeztetve legyenek, antibiotikumot kapjanak. Tehát az orvosi feladataikra koncentrálunk, és minden egyes civil szervezetet nagyon-nagyon szívesen veszünk, aki ebbe részt vesz. És amikor az alapítvány bejött, hogy természetesen ezt a megfelelő jogi támogatói szerződéssel a Szegedi Tudomány Egyetemmel létrehozva elkezdték a munkájukat. Én azt gondolom, hogy mindennél beszédesebbek azok a számok, amelyeket most az elmúlt egy év mutat. 220-230 kisbeteg feküdt az elmúlt évben a Szegedi koraszülött szülött intenzív osztályon, és az a, kollég, az a szülő, aki vállalta azt, hogy, hogy a többieket, mint, mint társ segíti, és ennek az alapítványnak a, a hogy mondjam, jó voltából van itt, hetente két órát, az elmúlt évben 110 kis babát, illetve az ő családját volt módja segíteni, ez hetente jelenleg két órában zajlik, ez nagyon kevés. Tudva levőleg az intézetnek a szűkösek a hely lehetőségei, tehát nem tudunk minden időben helyet biztosítani, de nagyon örülünk annak, hogy ez a, ez a, ez a tevékenység egyáltalán itt zajlik. És hát annak is örültünk, hogy ennek egy megfelelő szakmai, protokollizált, tehát megbinálunk ugye az a lényeg, hogy mindent jól csináljunk, a lehető legjobban csináljunk, és ennek a, én úgy gondolom, ennek a pályázatnak az a lényege, hogy egy jól megalapozott, szakmailag kidolgozott hibáktól megszabadított rendszert dolgozzanak ki, és ezt minden ma Magyarországon, minden egyes koraszülött osztályon tudják alkalmazni. Én nagyon örülök, hogy ennek az egész programnak a szülőbölcsője, Tálasi doktor, Monostori Dóri itt ülnek a, a, a nézők vagy a, a hallgatóság között. Tehát én azt gondolom, hogy annak a szakmaiságnak a megkérdőjelezése, hogy az ennek a projektnek nincs szakmai létjogosultság, én azt gondolom, az badarság. Ö, elmények, elmények, elmények. Ö, én azt gondolom, hogyha, és még egyszer, bocsásson meg, számomra is a teljes hasonlat az, az elfogadhatatlan, mi étnap nappal téve jelenleg hat darab olyan hat kisember fekszik Inkubátorban, aki egy kiló alatti. Nagyon szívesen megmutatom képviselő úrnak ezeket, ha fölmegyünk az osztályra, és tud ezekkel a szülőkkel beszélni. Tanár úr, elnézést kérem, bocsánat, mert ez megint egy, egy, egy, egy, egy érzelmi hangulat. Ne uh, haragudjon, nem én neveztem teljes én, én nem neveztem soha, hogy ezek a, Én nem mondtam olyat, hogy ezek a gyerekek teljes Én azt mondtam, hogy a szakmán során számos esetben el kell, hogy mondjam a tulajdonosnak hogy nem tudok kezdeni, a kiskutyájával egész egyszerűen a méretei miatt belegondolnak, és ezt én szoktam valóban használni ne arra ugyan, a hasonlatot. Ne a ugyan, ugyan, ezt, a hasonlatot ezt a hasonlatot ne adjuk kutya. oda, hogy kiskutya. Jó, de tudja, hogy nem ezért jöttem, tanár én uh, én ezt... nem, ezért, nem ezért beszélek, de, de, de, de, de tehát lehet hangulatot kell. De ez, nem hangulat. kell de ez nem hangulat. Kell, de ez az, hangulat. az sokkal, én, a mi munkánkat ha, ne haragudjon teszi nullára. Nem beszéltem bele. Sokkal komolyabb ennél, és szeretném ezt tisztázni. Mert hogyha itt erről lesz szó, hogy most teljes vagy nem teljes nagyon sokszor el szoktam mondani, ebben a szakmában, önök szakmájában én tudom, az egyik legnagyobb probléma a kismére, sok minden miatt. És amikor én a kiskutyát a kezembe fogom, és amikor a tulajdonosnak el kell mondanom, hogy sokat kevesebbet tudok tenni érte, mint amit önök tudnak ki, akkor ezt szoktam elmondani, hogy gondoljanak bele, amikor 800-900 grammos kis életek kijönnek, hogy akkor, amit egy teljezacskó, azon kell pénát találni, azon kell diagnosztikákat megcsinálni, ez ezt szemérteti, azt visszautasítom, és hogy hangulatkeltés, és nem, akkor nincs értelem, hogy itt legyünk, hogyha ilyenekről beszélünk, hogy most én teljezacskónak neveztem, vagy nem neveztem teljezacskónak. Azt mondtam, hogy ezek a kis emberek, akik kisebbek, mint egy teljezacskó, ezek az, leg, az összes embertársunk közül, az összes élő ember társunk közül a legkiszolgáltatottabb, legelesettebb emberek. Ezeket az embereket segíteni kell, azok, akik ezért tesznek azokat minden mindennél jobban tisztelem. És azokat a pénzeket viszont, amiket itt most végre egyszer az Európai Uniótól kapunk, és erre használhatunk, azokból, ha az két forint elmegy fölöslegesen, az bűn. De itt én jelen pillanatban az én általán látottak alapján nem 2 millió forint. Visszautasítom tanáról, és nem hiszem, hogy ez orvosod, nem, ne bocsánat, nem akarom ügyisíteni. Ön a civil Rádió adását hallja a 98 mhz Civil Rádió. Amely elérhető és átélhető.